21 kettő, egy kettő, most már hallom a magam. Párválom, a légy, gönlök, az Ma 2021. március 22-e van, és hétfő. Ha minden igaz, akkor csütörtöktől tavasz lesz, ezt mondták. Most még ilyen késő tél van. És hogyha a csütörtöktől tavasz lesz, az nem azt jelenti, hogy az is marad, de egy ideig, mintha a tavasz lenne. A tavaszt úgy definiálják, hogy 15 fok lesz minimum. Minden, minden, Elnézést, ez itt most fordítva. Ezt tudjuk állítani, úgyhogy ez itt nem. Arra felé megy az idő, hanem számol, Az is arra felé számolt. Ez is arra felé számolt, ez valaki hozzányúlt. Itt a, a Köszönöm. Azért itt is hozzányúlnak a gépekhez. 8 óra után Német Gábor lesz a vendégem és addig elfogom önöket hát szórakoztatni, azt nem tudom, hogy szórakozás lesz. Egy konkrét példa segítségével próbálom demonstrálni önök számára a mostani helyzet. Covid kontra politika, politika kontra Covid. Egy készszer vehetetlen helyzetét ez a Kéfej Jancsi 2021. március 22-én hétfőn 4 percre reggel 7 óra előtt. Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14-jel oljaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Jelentés az Árvóc kosárból. Egy műsor, mely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy a fontos a fontos talantól. Hát... Nem nekem kell eldöntenem, hogy milyen sikerrel. 061 168 még néhány percig. Aztán elkezdett felolvasni, és... Szerintem az iratismertetés után érdemes telefonálni. A mai műsor sem lesz egy klasszikus reggeli műsor, azért ki az, aki től elvárható az, hogy legalább fél óráig figyeljen ahhoz, hogy aztán érdemben tudjon hozzászólni. Kérnék én elnézést, de hát a Kejfej Jancsünak a lényege nem változik. Hagyjál, van neki lényegek. Egészen addig, amíg az irat ismertetéshez nem kezdek, addig bármilyen témában bármivel, természetesen utána is, de jobban örülnék, hogyha a témához. Ma március 22-e, hétfő van, és kettő perc múlva lesz reggel 7 óra. 061-911-168, figyelek, ha van mire. Benni. Persze. Menzel úr, a folytató titterületből mindent rendben találtam? Elnézést. S találós kérdést játszunk, hogy elmondja, hogy mi a probléma? Én vélem, nekem az, hogy ment úr csúsztatott abban a kérdésben, hogy kinek van lehetősége a vakcinákkal fölött rendelkezni. Mert... Hát mert rendszerű azt mondta, hogy a polgármester küldte el a vakcinákat. De a polgármesternek erre nincs lehetősége. A mai írat ismertetés egy órán keresztül erről fog szólni. Köszönöm szépen, köszönöm. Bocsánat, megelőztem. Azzal igazán nem vádolhatnak, hogy nem érzékelném a műsoromra figyelőknek a horizontját. Hogy ne érzékeltem volna azt, amiről ön lettek, sok mindent érzékeltem még. Emlékszem arra is, hogy hogyan fejeződött be a pénteki műsor... És hát arra is kíváncsi vagyok, hogy nagyjából legkésőbb, negyed kilencig, ma hova jutunk el? 061 111 168 Nagyjából még 4 perc van az akármire. Minden esetre nagyon érdekes lenne, hogyha ön nagyjából egy óra múlva felhívna és elmondaná, hogy milyen benyomása támadta a mai műsor kapcsán, illetve hát, nagy valószínűséggel ahhoz nem kell egy óra. Sose hogy Előző dal is, Cipő Amsterdam című lemezéről származott. De ha már cipő, akkor inkább ez. Szeretem, mondom az embereket! Szeretem, mondom az embereket! aztán iratismertetésbe kezdek, amelynek az objektív-szubjektív aránya elképzelésem szerint nagyjából 8-2 lesz. Legrosszabb esetben 7-3, de ha nagyon elmennék a szubjektív irányba, akkor majd jelezzék ezt is. meg Most még bármilyen témában telefonálhatnak 061 911 168. Ma a 2021. március 22-en hétfő van, és 4 perccel múlott 7 óra. A hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között van. Biztos van, ahol hidegebb van, és biztos van, ahol melegebb van, de csak emiatt ne telefonáljanak. Ha elengedhetetlenül szükséges, bármilyen témában, aztán később is bármilyen témában, de akkor már inkább a megjelölt, később, illetőleg hát már korábban a megjelölt témakörben várom a reflexióikat. Még 85 másodperc az akármire. Ha mindenki, mindenki és jó lenne a hangulat, jó lenne a hangulat. Szeretem azt, nem szabad. A cukorból készült dolgokat. Utoljára ajánlom a 061 at mert aztán elkezdem az ügyirat ismertetését. Követem a kronológiát, felrúghatnám, de az valószínűleg nem lenne hasznos. A kronológia március 17-ével kezdődik. Pest-Szent Lőrinc, pest -Szent -Imre önkormányzata a járvány elleni védekezés nagyon fontos pillérének tartja a védőoltásokat, és szeretne pontos képet kapni a kerületi lakosok átoltottságáról, az oltások aktuális helyzetéről. Első a 60 év feletti kerületiek részéne vakcina kérdőívet juttatott el az önkormányzat. Ezek kitöltése és visszajuttatása megkönnyítheti a helyzet értékelését, mivel a kormány semmilyen adatot nem szolgáltat az az átoltottság felmérésének, és itt címek vannak, ahol bedobhatók ezek az információk. Teszem hozzá, ez a subjektív megjegyzés maguknak az önkormányzatoknak a beoltással kapcsolatban szakmai feladatuk nincs. Március 18-a 16 óra 21 előtt ennek van jelentősége? Tehát 16 óra 21 előtt. Mandiner. Az előző az a, az önkormányzat lapjáról való hír volt. Mandiner. Március, március 18-a, 16 óra 21 előtt. Kínai helyett EU-s vakcinát követelt Káslertől a DK-s polgármester, a helyiek kiakadtak. A 18. kerületiek nagyon felháborodtak Szaniszló Sándor posztján, megírták neki, hogy ők elfogadták volna az oltást. A polgármester később törölte a bejegyzést és a felháborodott kommenteket. Szaniszló Sándor a Facebook oldalán közölt, hogy több század a kínai koronavírus vakcinára nem volt jelentkező, ezért a megmaradt készletet a kormány még ma elszállítja. A 18. kelet polgármestere írt Kásler Miklós miniszternek, hogy a kieső oltóanyag mennyiségét azonnal pótolja olyan unió által engedélyezett vakcinával, amelyik iránt megvan a közbizalom. Azt is kérte, hogy amennyiben lehetséges, ilyen esetben tegyék lehetővé a soron kívüli oltásokat a többi regisztrált lakos számára. Az oltási során meghatározása ugyanis nem tartozik az önkormányzatok hatáskörébe, majd azzal zárta a posztját, hogy továbbra is kérnek mindenkit, hogy jelentkezzenek az oltásért. Frissítés, a dk politikus az óriási felháborodás hatására törölte az említett bejegyzést, és ezzel párhuzamosan törölte a kommenteket is. 2021. március 18-a 17 óra 27 perc. Tehát az nap nagyjából, hát a 16.21 előthöz képest másfél órával, vagy 6 hat perccel később minimum. Léva István, alpolgármester. Reagálás Szaniszló Sándor regeli kínai vakcinákkal kapcsolatos bejelentésére. Szaniszló Sándor polgármester nem mond igazat. A megmaradt kínai vakcinákat a kormány nem szállítja el a kerületből. A mai napon megkerestem Sára kormány megbizottat a fővárosi oltási munkacsoport vezetőjét, hogy táj tájékozódjak a polgármester állításairól. Azt az információt kaptam, hogy a házi orvosi praxisoknak a Sinopharm kínai vakcinák, amelyek nem kerültek felhasználásra 2021. március 18-áig, azok újraosztásra fognak kerülni azon kerületi házi orvosok között, akik azt a védettség minél hamarabb történni megszerzése érdekében a lehető legrövidebb időn belül a regisztrált személye körében fel tudják használni a kerületben. Majd így folytatódik. A megmaradt vakcina mennyiségéről ma délután, ez tehát 18-a, 15 óráig kellett tájékoztatást adni az érintett házi orvosoknak Budapest főváros kormányhivatala számára. A kormányhivatal intézkedésének célja, hogy a vakcinát minél előbb beadásra kerüljenek, gyorsuljon az oltási folyamat. Tehát összefoglalva nem igaz Szaniszló Sándor azon állítás, hogy a kormány a megmaradt készletet elszállítja a kerületből, Továbbá az sem igaz, hogy a keletben lakók nem fogadják el a kínai vakcinát. Felszólítom Szaniczló Sándort, hogy ne kell zavart az oltással kapcsolatban, és ne félre a kerületben élőket, noha a poszt időközben eltávolításra került az oldalról. Mennszer Tamáshoz pénteken folytatott beszélgetésemben valószínűleg a szerencse vagy az Isten keze, megfelelő rész aláhuzandó is közrejátszott abban, hogy a mandinert idéztem, és nem mást, Egyébként azért idéztem a mandinát, mert azt találtam, aztán a műsor végén elküldték a Telexnek az írását, amelyet megemlítettem, hogy van, és arra kértem önöket, hogy amennyiben új információ van, akkor ezeket vessék össze. Miután kilenc óra volt, ennél többet nem tudtam tenni. A Március 18 án tehát az ominózus napon, 1849 kor valóban azzal a címmel jelent meg, én azonban a Mandiner révén ezt soha mondtam, visszaküldte a kínai vakcinát a DK-s polgármester, erről szóló posztját törölte. Mint azt tapasztalni fogják, hihetetlen keveredés van az információkban, ugyanakkor az, hogy a DK-s polgármester, vagy egyáltalán a polgármester, függetlenül attól, hogy DK-se vagy sem, visszaküldte volna a vakcinát, vagy egyáltalán valamit is visszaküldött volna, ezzel kapcsolatban nem komoly kétségei vannak az embernek, hanem ahogy az rövidesen ki fog derülni, nem igaz. Ezzel együtt a híradó.hu. 18.49 perckor ezzel a címmel adta közzé a történetet, amit nem ismertetek, hiszen azt követően nagyjából ugyanazt azt amit amit a Mandináról olvastam. Visszaküldte a kínai vakcinát a Dékás polgármester, erről szóló posztját törölte. Aznak megszólalt Szaniszló Sándor is, ez még mindig csütörtök, 20 óra 15 perc. Ezt egy ilyen ragasztott példányról olvas, nem, tiszt nagyon szereti. Hónapok óta nézzük tehetetlenül mi kerületiek, és általában az országban minden oltásra váró, ahogy a kormány politikai, gazdasági érdekekből játszadozik a magyarok egészségével. A senki által soha nem látott oltási terve hivatkozva össze kommunikálnak a regisztrációs rendszer ellenére találomra szervezik az oltandók sorrendjét és a vakcinaszállításokat. Sőt, olyanokat oltanak, akik egyáltalán nem regisztráltak és előre veszik a bírókat, ügyészeket, mert az oltási rendszerükben is vannak egyenlőbbek. Ma reggel pedig elfogtunk egy levelet, ma reggel pedig elfogtunk egy levelet, ez tehát 18-a, amelyben egyenesen az áll, hogy a kormány megbízott értesíti a háziorvosokat, hogy a megmaradt Sinopharm vakcinákat elszállítják a praxisokból. Az, hogy ezek a vakcinák azért maradtak meg, mert a keleti paciensek nagy része egyszerűen visszautasította azt, és az elhibázott oltási rendszer alapján azok sem kaphatják meg, akik viszont elégedettek lennének vele, nem szerepel a kormány oltási elképzeléseinek legfontosabb szempontjai között. Ma jött el az a pont, amikor azt kell mondanom, elég volt, írja Szaniszló Sándor, akihez fűződő viszonyomról talán majd az összefoglaló legvégén írok, jelentősége csekély, de mégis van. Elég volt abból, hogy a kerületek egészsége a kormánypárt és helyi politikusainak játékszere legyen. Ezért tájékoztattam reggeli posztonban, tehát ez reggel történt 16 óra 21 előtt, az valamikor reggel, Ezért csak aztán törölte, ezért tájékoztattam reggel egy posztomban a kerületéket, az eseményekről az, a cél az volt, hogy felnyissem a szemeket, megmutassam, mi folyik a háttérben, mi az a szinte mindennapos packázás, amit a kormány a kulisszá mögött művel. Erre ugrat rá, rá, szintén politikai haszonszerzés reményében, a Fidesz kerületi politikus, aki meghazuttolva a kormány megbízotta, tudatosan félrevezeti a kerület közvéleményét. Eddig kérte, most határozottan felszólítom Léva Istvánt és a Fideszt, hogy fejezze be a hazugságok terjesztését, fejezze be az egyébként is botrányos oltási káosz további gerjesztését, fejezze be a kormányhivatal meghazuttolását. Ha mindenképpen népszerűségre vágyik, tegyen végre valamit a kerületben élőkért, álljon ebben a a és az általuk képviselt önkormányzat oldalára, és politikai kapcsolatait a kormánypártnár használja végre a 18. kerületek egészségének szolgálatában. Felszólítom Léva Istvánt, hogy ezúttal valóban beszéljen az illetékes kormány megbízottal, és segítsen elérni, hogy A. semmilyen vakcinát ne szállítsanak el sehova, B. az elszállított vakcina mennyiséget sürgősen pótolják, hogy folytatódhasson a kerületek beoltása, C. csatlakozzon hozzám, és segítsen elérni, hogy a pedagógusokat vegyék előre az oltási sorrendben, D. segítsen a kerületieknek és az önkormányzati, önkormányzati képviselőknek, az önkormányzatnak abban, tehát tévedtem nem polgármester, hanem önkormányzati képviselő, elnézést kérek a tévedésemért. még egyszer tehát um, azt mondja, segítsen a kerületieknek az önkormányzati képviselőként az önkormányzatnak abban, hogy a kerületek oltása végre felgyorsulhasson, elegendő, ellenőrzött és biztonságos vakcina érkezzen a kerületbe. Több mint százezres kerületünkben a háziorvosok adatai szerint eddig alig több mint hat Ezer adag vakcinát adtak be. Ez a valódi probléma is az, hogy a Fidesz és a helyi emberei számára ez az egész tragikus járvány, ismét csak a politikai haszonszerzést, a kampányolás és sajnos a, a jellegszint a gazdasági mutizást szolgálja. Léva István Facebook politizálás helyet kezdjen el végre a kerületekért dolgozni, és a mindenáról levelet akar érni telefonhívásokat intézni, az ne az Origóhoz hasonló kézivezérét fideszes pársajtóval, hanem az illetékes kormányzati szervekkel tegye. Az említett pártkiadványokkal origó magyar nemzet Teszek, és rágalmazásért, rémhír kártérítési pert indítok a befolyt. Összeget nincs kétségem, ezeket a pereket is elveszítik. A kerületi járványvédelmi alaphoz fogom hozzáadni. A reggeli posztot töröltem, mert jól láthatóan egy adott pillanatban megérkeztek a Fidesz központ vidéki településekről, más kerületekből, sőt, egyesek Oroszországból és minősíthetetlen hangon kezdtek gyalázni a kerületi kommentelőket. És akkor következzék az a levél, amit elfogott, ez ugye heti hetes után szabadon. Szaniszló Sándor. A levél 2021 március 16-áról való 18 óra 39 perckor, és ne felejtsék, hogy Szaniszló Sándor reggeli posztja március 18-án reggel volt, tehát elfogtak egy levelet, ami március 16-án kelt, hogy ezt mikor fogták el, azt nem lehet tudni, de az eredete az március 16-a, és nem nekik szól Tisztelt doktornő, doktor úr, tájékoztatom, hogy a házi orvosi praxisok részére kiosztott Sinofan vakcina felhasználására 2021. március 18. napjáig csütörtök van a lehetőség. Az ön korábbi tájékoztatása alapján a házi orvosi praxisában még, fel nem használ még van fel nem használ Sinofan vakcina, amennyiben a korábban kiszállított mennyiség a fenti időpontig nem kerül eloltásra. A, a megmaradt vakcinákat Budapest főváros kormányhivatala soron kívül elszállítja az önpraxisából. Az így visszahozott vakcina mennyiség szétosztásra kerül azon hárzi orvosok között, akik azt a védettség minél hamarabb történő megszerzése érdekében rövid időn belül a regisztrál személyek körében el tudják oltani. Kérem, amennyiben a vakcinát már eltotta, de az oltás nem rögzítette az EST-ben, az adminisztrációt a fenti időponti pótolni szíveskedjen. A megmaradt vakcina mennyiségéről annak oláltásáról szíves visszajelzést kérek, dörödöm, dörödöm, és itt van, hogy tisztelettel sára a botont, kormány megbízott, teszem azt hozzá, hogy ahogy Szaniszló Sándor ennek a levélnek a közlésével levél titkos sértet. Talán azért nem fejezem be, vagy azért nem fejezem be, mert akkor talán a legélitok sértésnek a teljes törvényi tényállását nem követem el. Most kis zene következik, hogy jobban tudjak olvasni. Orbán Viktor, a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában 2021. március 19-én, tehát már péntek van, valamikor fél 8 után. A riporter Nagy Katalin. Kérdés. Még egy dolgot visszatérve. Ugye itt ellenzéki polgármesterek itt a fővárosban is, meg vidéken is felajánlották a kormánynak, hogy ők kialakítják az oltópontokat, hogy ezzel segítsék az oltást, és nekik az rosszul esik, sőt nagy képűségnek tartják azt, hogy a kormány nem vesz igénybe ezt a segítséget. Orbán Viktor miniszterelnök. Ha az ember kinyitja az internetet, vagy rácsatlakozik, meg egyáltalán belehallgat a járványról szóló közbeszédbe, akkor egy fölbojdult mégkas kellős közepén érezheti magát. Ilyen zavaros, egymásnak ellentmondó ezennyi hírt még semmilyen ügyben nem tapasztaltam korábban. Még a migráció sem érte el ezt a szintet, pedig ott is volt aztán minden. Ezért én mindenkit arra kérek, hogy ne üljön fel fake news-nak, álhírnek, mindenfajta világ vagy világ összeesküvés magyarázó elméletnek. Persze mindenki arra hallgat és annak hisz, akinek akar. Szabadság van, demokrácia van, ennek így kell lennie. De Mégis arra kérem őket, még ha unnak is személyesen engem, vagy a kormányt valamelyest, hogy próbáljanak ránk hallgatni. Tehát látja, én próbálom, aminre csak szabatosan lehet pontosan elmondani, hogy mikor mi fog történni, mi várható, mi az, ami biztos, mi az, ami nem biztos. És nem árulok zsába a macskát, tehát nem azért jövök el ö, elfogadva az ön meghívását minden héten, hogy derűs jó híreket osszak meg a választópolgárokkal, hanem hogy elmondjam, hogy mi a valóságos helyzet. Tehát a valóságos helyzet ma az, hogy Magyarországon sok ezer ponton, oltóponton adunk beoltásokat, Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából. Ha majd sok vakciánk lesz, akkor előállhat az a helyzet, hogy, kev hogy ö, kevesebb az oltópontunk. De erre van tervünk, hogyan fogunk ö, újabb több ezer oltópontot majd megnyitni. De ma nem ez kínosz kínos bennünket. Hozzám is jutott el ilyen háziorvos orvosi észrevétel. Ma háziorvosoknál oltunk alapvetően. Ezért azt kérem a korványhivataltól, hogy amelyik házi orvos úgy gondolja, hogy az ő körülményei rendelőintézete nem alkalmas arra, hogy olcsón oda menjenek ki, és kérdezzék meg, hogy miben tudnak segíteni, hogy a házi orvos el tudja látni a feladatát. Mert nem arra van szükség, hogy az oltópontokat kivigyük a házi hanem hogy a háziorvosi rendelőket, ha nem olyanok, alkalmasát tegyük arra, hogy be tudják adni az oltásokat. Vannak persze kórházi oltópontjaink, azok is rendben vannak. Ha túlfut a vakcinák száma, tehát sok vakcina érkezik majd egyszerre, akkor a kórházi oltópontok számát is meg fogjuk növelni. És ha sem lesz elég, arra is van tervünk. Tehát minden segítséget köszönök, hálás vagyok minden fülajánlásért, az operatív törzs mindenre válaszol, és mindenre megmondja, hogy mikor, hogyan tud hozzájárulni. A közös védekezéshez adja meg a választ Nagy Katalin kérdésére Orbán Viktor miniszterelnök. 2021. március 19-e, még mindig péntek, 15 óra 27 perc, Origó. Büntető feljelentést tettek Szaniszló Sándor ellen a kínai vakcinák visszaküldése miatt. Egy magánember feljelentette Szaniszló Sándor Dékás polgármestert a 18. keleti rendőrségen a vakcina botrány miatt értesült az origó magától a feljelentőtől. A 18. keleti rendőkapitányságon hivatalosan, hivatalosan ismeretlen tettes ellentette meg a feljelentést a kerületben lakó olvasunk a BTK 165. paragrafus alapján. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ebben az ügyben hivatalos személyként Szaniszló Sándor jöhet csak szóba. A feljelentő meg is nevezi őt. Még mindig 19-e, 15 óra 56 perc Sára Botont a fővárosi kormányhivatal vezetője. A baloldali kerületek nem biztosítanak munkatársokat az oltáshoz. A budapesti kormányhivatalához számos bejelentés érkezett a fővárosi háziorvosoktól, hogy a baloldali vezetési kerületek nem biztosítanak munkatársakat az oltás megszervezéséhez. Az országos oltási munkacsoport hetekkel ezelőtt hivatalosan is kérte az önkormányzatokat, hogy adjanak a területükön működő háziorvosoknak adminisztrációs segítséget az önkormányzati munkatársakat, például az oltandókkal való időpont egyeztetés az oltással járó adminisztrációs feladatok elvégzésére. Ez is nagyban segíti az oltás felgyorsítását. A kormányhivatal megdöbbenése a tapasztal, és sorka érkeznek a háziorvosi bejelentések a baloldali vezetési fővárosi kerületektől jellemzően 4., 3., 11., 13., 7., 14., 19., 2., 9. kerületekből, tehát a 18. nem szerepel benne hogy az érintett önkormányzatok válaszra sem méltátják a háziorvos igényét, vagy megígérték, hogy küldenek embert, de nem tették. Álláspontunk szerint elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi súlyos járványhelyzetben a fővárosiak által választott polgármesterek ahelyett, hogy a kerületük lakosságának mielőtti átoltottságát és életének védelmét tartaná feladatának, kiszolgálja a baloldal oltás ellenes politikáját, és a jelzett igények ellenére sem segíti a háziorvosok munkáját. Ismételten megkérjük az önkormányzatokat, hogy segítsék az oltási folyamatban a háziorvosokat sokat. 2021. március 18-a 20:39 perc teleks. A teleks megkereste a polgármestert Szaniszló Sándor, hogy valóban vakcinákat küldötte vissza, illetve hogy miért törölte a vakcinák elszállításáról szóló posztját. Szaniszló szerint nem ő vissza a vakcinákat. A keleti háziorvosok levelet kaptak dr. Sára Botont kormány megbízottól, amely szerint a be nem adott vakcinákat átviszik olyan háziorvosoknak, akik azokat hamar be tudják adni a soron következő regisztrált személyeknek, mondta a dk polgármester amiről már beszéltem. A kínai vakcinák beadásához, így később a polgármester, 3-4 telefonhívásra volt szükség, 2600 oltóanyaghoz 9-10 ezer hívást kellett indítani, úgy, hogy nem tudták az összes beadni, mondta. A csütörtök esti bejegyzésben pontosabban részletesebben kifejtette, miről írt korábban. Ezt is ismertettem. Karácsony Gergely, március 19-én, 9 óra 57 perckor. Nincs kormánypárti oltás, és nincs ellenzéki oltás, majd később. Az oltásoknak jóval nagyobb a tétjük annál, az oltási programnak jóval komolyabb dolognak kell lennie annál, mint hogy kicsinyes politikai játszmákra használja bárki. Majd később. Ezért is aljas az a hazug kampány, amiben a Lakály média kezdte Szaniszló Sándor 18. keleti polgármester ellen, igazán méltatlan, hogy ebbe a miniszterelnök is belekeveredett. Majd később. Szaniszló polgármesterből a kerület lakóinak érdekében emelt szót, és ahogy minden kerületi polgármester a városban tette, ami a dolga, majd később engedjék az önkormányzatokat segíteni az oltási program lebonyolításában. Ugyanaznap 19-én megszól a két órával később, 11 óra 16 perckor, két órával később, másfélel. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is, ex-miniszterelnök, a következőket írja egyebek között. Ha a kormánynak csak fele olyan jól menne a tömeges oltás, mint a hazudozás, már az összes háziállat és szobanövény is be lenne oltva a vírus ellen az egész országban. Majd később nem hazudozni kell, hanem elegetteni a polgármester kérésének olyan vakcinával pótolni a visszakért kínait, amit az emberek be is adatnának maguknak, hogy haladjon végre az oltás, és minél több embert mentsünk meg. Ez itt központi jelentőséggel bír. Nem ha cudozni kell, hanem elegetten a polgármesterek kérésének olyan vakcinával pótolni a visszakért kínait, amit az emberek be is adatnak maguknak, hogy haladjon végre az oltás és minél több embert mentsünk meg. Főleg, hogy több ezer uniós vakcina porosodik a raktárban. Ez lenne a feladat, ha egy kormány ülne a kormány helyén, és nem egy szedett vedett, senki házi bűnszervezet. Így Gyurcsány Feleszminiszterrelnök. Szintén még aznap megszólal a Fidesz. Györcsányék fejezzék be a hazudozást a vakcinákról a Fidesz Magyar Polgári Szövetség reagálása Arató Gergely nyilatkozatára. Az oltásellenes ellenes baloldal tovább folytatja a vakcina ellenes kampányát. Most éppen a 18. keleti baloldali polgármestere kelti hangulatot a vakcinák ellen, miközben ők is pontosan tudják, hogy járványból az oltás jelenti a kiutat. A baloldalnak, ha a hatalomról van szó, nem számít a magyar emberek élete. Ha már segíteni nem hajlandóak, legalább a járvány elleni védekezést ne akadályozzák, és fejezzék be a hazudozást a vakcinák. Még mindig március 19-e. Miközben Magyarországon naponta dőlnek meg a szomorú rekordok, miközben népesség arányos halálozások tekintetében Magyarország az egész világon a legrosszabbul teljesíti országok között van, közben a magyar kormány és annak fővárosi körményhivatala a védekezés, az emberséges és hatékony cselekvés helyett aljas és hazug politikai támadásokra fecsérni idejét. Olvasható abban a közleményben, amely a Pest-Szent-Rimre, Pest ti önkormányzat hullapján olvasható. Majd később. A kormányhivatal hazug állításaival szemben a keti önkormányzatok kapcsolatban vannak, és minden a hatályos jogszabályok szerint lehetséges segítséget megadnak az ember feletti munkát végző házi orvosoknak, majd később. A fővárosi önkormányzat épp úgy, mint a kereti önkormányzatok ennek érdekében több kezdeményezése éltek, amire legtöbbször politikai támadásokat kaptak válaszul. Az, hogy egyébként az ő kezdeményezésüknek milyen politikai éle volt, arról ez a közlemény nem szó. Felszólítjuk a Fővárosi Kormányhivatalt is annak vezetőjét, hogy a hazú politikai propaganda helyett, inkább tegye, a, ami a dolga, koordinálja a koronavírus járvány elleni hatékony és az oltások megszervezését, és ebben működjön együtt a budapesti önkormányzatokkal pártálásra való tekintet nélkül. Ha erre nem képes, azonnal távozzon a kerületből, karácsony G főpolgármester, első kerület, második kerület, harmadik kerület, negyedik kerület, hatodik kerület, hetedik kerület, nyolcadik, kilencedik, tizenegyedik, tizenegyedik, tizenharmadik, tizenegyedik, tizenötödik, tizenötödik, 19. kölet polgármestere. Ugrunk az időben, március 21-e van. A 18. keleti vakcinák begyűjtését a Fideszes Fülvárosi Oltási Munkacsoport vezetője kezdeményezte, Ebben nem lehetett beleszólása sem az önkormányzatnak, sem a házi orvosoknak. Pont. Második fejezet. A következő napokban azért fogunk lobbizni, hogy a legnagyobb veszélynek kitett szociális dolgozó pedagógusok és kiskereskedelmi alkalmazottak előre kerüljenek az oltás sorrendjében. Pont. Köszönöm az utóbbi napokban kapott több ezer támogató üzenetet, és köszönöm, hogy egyre többen regisztrálunk oltásra a 18. kerületben is. Pont. Ami kizárja, hogy megszólítsam Szanyaszló Sándor polgármestert közvetlenül, annak okát önök pontosan tudják. Egy olyan a személyemel és a műsorommal kapcsolatos hazuk kampányba kapcsolódott be egy Facebook bejegyzés által, amelyben nem csak megisméltelte azokat, hanem olyanokkal is kiegészítette, amelyek egészen hajmeresztőek voltak. Én mindent elkövettem annak érdekében, hogy tisztázzuk, mondjuk úgy, hogy a félreértést ehhez akkor még a helyi szocialisták képviselőit is igénybe vettem, hiszen közben a szocialista pártból átült a demokratikus koalícióba, de nem sikerült. Miután közvetve, közvetlenül megtudtam, hogy neki nem áll érdekében, ez még az önkormányzati választások előtt volt, a velem kapcsolatos hazuk információkat tisztázni, ennek következtében úgy gondoltam, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak jobb, hogyha én őt nem keresem meg. De nekem feltétlenül. 061 9 168 A pontos idő 7 óra 31 perc, nagyjából egy fél óránk van. Ha tetszik, valamivel több. ez az kell, hogy önök telefonáljanak. Ez az kell, hogy mi beszélgessünk. Az irat ismertetés megtörtént. Szerintem az objektív-szubjektív elemek aránya inkább 9 volt, mint 82 de ez innentől kezdve részletkérdés. 061 911 168. Bármilyen ügyben telefonálhatnak, az étlapon azonban jelen pillanatban ez az egy téma szerepel, ha netán olyan ételt kérnek, amihez a hozzávalók a konyhában megtalálhatók és az én fejemből előhívhatóak, természetesen bármiről beszélgethetünk. Jó reggelt jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon tanulságos volt ez a 21 perc. Viszont én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a Menter Tamással péntek baráti beszélgetést folytatott, és erre a témára kitért, akkor ön miért nem utasított a helyre? Elnézést! Én akkor ezzel mind nem voltam tisztában? Hogy utasíthattam volna vissza azt, amivel nem voltam tisztában? Hány Nagyon érz... érdekes volt a testbeszéd. Néztem a testbeszédét, amikor a Szaniszló Sándor neve elhangzott. Érdemes visszanézni. Elnéz... Tudatosan nem. Elnéz... Tudatosan nem, szólt ötve bele. Elnézést, Szaniszló az előbb elmondtam, hogy olyan válogatott hazugságokat írt rólam, aminek következtében kis csoda, hogy kiejtem a nevét. <haz> Ne haragudjon, uram, a Szániszló Sándorral való viszonyom, valamivel korábban kezdődött, mint ez a történet, ahhoz emberi nagyvonalúság kell, és szakmai alázat, hogy az ember ezzel együtt ezt a történetet így ismertesse. Azonban az hogy ezt az ember elfelejtse a történetből, ez lehetetlen. Mindent elkövettem annak érdekében, hogy az összes Szaniszló Sándort megtámogató véleményt hozzátéve a saját Facebook oldalát elmondjam. Az, hogy én Szaniszló Sándorral beszélgessek, úgy, hogy én hívjam őt fel, az kizárt dolog. De ennek a története, ennek a története több évre visszamenőleg megvan és dokumentálva van. Mindenki tudhatja. Ha... Hiszem, én biztos vagyok benne, hogy amikor a Menter Tamás egy szemlítettelően erről az ügyről már hogy tudtam? Ja, az, hogyha ön biztos benne, akkor arra kérem önt, hogy ne telefonáljon többet, hiszen ön többet tud nálam. Oké. Okay. Nem oké. Okay. Messze menőleg nem oké. Okay. Az illető tehát engem tudatos hazugsággal vádol meg. Csak akkor nem tudom, mire véli azt, hogy ma megpróbálok egy tisztázó műsor csinálni, és nem tudom, hogy mire véli, hogy 7 óra 59 perckor, amikor DT küld nekem egy e-mailt, akkor említem, hogy a Telex mást ír, olvassák el, ha úgy gondolják, hogy több oldalról szeretnék kiegészíteni az információikat, akkor ne csak az én műsoromat vegyék figyelembe. 061 9 111 168 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Uh, ugye 18. került lakosként, valamennyire érintem vagyok ebben a Igen. dologban. és uh, tehát, ha objektíven személyen ezt az egész uh, vakcina kérdést, nem csak ezt a konkrét esetet, hanem az egész oltáci folyamatot megrendszert, Uh, én az édesanyámat elvittem már egy ilyen oltópontra, tehát szerintem ez itt szarul van csinálva. Amblock, uh, amit én láttam belőle. Uh, egyébként ha valaki engem valamilyen módon értesíteni tudott volna a hétvégén, akkor én ezt a kínai ízét hajlandó lettem volna uh, beadatni magamnak, mint a a választható legrosszabb variáns, tehát nyilván én mindent előíme részítenék ehhez képest, de egyébként meg tartok annyira a járványtól, hogy ezt, hogy ezt beadattam volna magamnak, de ilyen megkeresés semmilyen módon nem jutott el hozzám. Szerintem ez egy nagy hiba, hogyha ilyen, ilyen eset van, hogy több, több vaccina, mint több nap, mint kolbász, akkor, akkor ez nem éri el a, a lakosságot, és akkor nem tudnak oda menni, hogy beadassák maguknak. Mm. Egyéb, egyébként meg uh, én vasárnap szembesültem ezzel a történettel, a feleségenek van egy uh, munkai Facebook csoportja és ott uh, tárhoztatták Fanny Szlót, hogy, uh, hogy uh, visszaküldeti a vakcinákat, ugye ez egy pedagógus Facebook csoport, tehát nem a társadalomnak az a réteg, amelyik feltétlenül a legrosszabbul tájékoztatott uh, ezekben a kérdésekben, de hát uh, ott is Termékeny talajra húltam ezzel kapcsolatban, hogy a, a polgármester csinált rosszul valamit, akinek nyilvánvalóan semmi köze nem lehet ilyen formában. Itt meg kell, hogy álljunk, itt meg kell, hogy álljunk, mert eddig végighallgattam. De azt kell, hogy mondjam, hogy hújjon bármi is a fejemre, a következőket szeretném elmondani, csak és kizárólag a te telefonoddal kapcsolatban. Uh, amit a kínai vakcináról mondasz, azt abban a közegben, ahol én szakmailag találkozom emberekkel, tehát akik értenek hozzá, orvosok egyértelműen cáfolják. A kínai vakcinának a bevezetése az egészen rettenetesen történt, és ennek a bevezetésnek a körülményei minden szinten rajta ragadtak a szinaform vakcinán, és valószínűleg onnan már nem lesznek levakarhatók. Én jelleg felhatalmazás nélkül nem mondhatom annak az orvosnak a nevét, aki könnyen lehetséges, hogy most is hallgat engem, és egy vezető orvosa nemrégen lehetett látni a televízióban is, aki azt mondta, hogy a meglétező Pfizer vakcina mellé ő beadatna magának kínai vakcinát is, mert ez a kínai vakcina másféleképpen működik, mint ahogy egyébként működik a Pfizer vagy az összes többi de én ezt tudom, de én ezt tudom. Türelem, én, ezt értem, türelem, türelem, türelem, türelem. Türelem. én egy ideig a. hallgattalak most, tehát ami a Sinopharm vakcinának a megítélését illeti, abban te szakmailag egy olyan megjegyzést teszel, ami vagy helytálló vagy nem, miközben egyébként te nem vagy orvos. Én ezt tudomásul veszem, és minden tudomásul veszek, hiszen én magam is e, ingajáratban vagyok különböző információk között, de a mai műsorat éppen annak szentelem, hogy ebben az ingajáratban átmenetleg megálljak. Kettő. Az, hogy téged konkrétan nem hívott fel a házi orvos, az egyedül a házi orvosnak tudható be. Ám, aki a házi orvost emiatt kritizálja, az nincs tisztában nem. a házi orvosoknak a helyzetével. Nem, Akik nem, művel... nem művel. Tehát Olyan rendszert kell felállítani, hogy amikor ilyen helyzet előfordul, akkor a lakosság valamilyen módon értesüljön. Akár egy weboldalon, aminek, aminek tudni lehet a a web tökéletes lehetetlenség egy olyan kampányban, ahol egyébként a kínai vakcinával szemben egy olyan ellenpropaganda nyilvánult meg, aminek következtében nem arról van szó, hogy megy egy telefon, és valaki beoltatja magát, hanem meg egy telefon, megy meg, még egy telefon, meg ki tudja, hány telefon megy. Aminek következtében egyébként a kormányhivatal azt mondja, egyébként szerintem racionálisan, hogyha rendelkezésre áll be nem oltott vakcina, akkor azt kérdik vissza és megkapja mást. Nem arról van szó, hogyha egyébként valaki beakad, akarja oltatni magát attól elveszik, hanem arról van szó, hogyha egyébként maradna és azt más beoltatná, vagy másra be lehet oltani, akkor az kapja meg más kerület. Az, hogy ennek a rendszere hogy van kialakítva, abban a rendszerbe egyenesen bele van tolva az a magyar valóság, ahol egyébként a politikai pártok révén az embereket megbolondították, köztük egyébként hosszú ideig engem is, hozzátéve, hogy maguk a szakemberek is, hogy ne felejtsük el, hogy akadémikusok nyilatkoztak homlok egyenest ellenkezőről, ellenkezője egy és ugyanazon vakcináról, csak ezt most már elfelejtjük, az egészet a politikai pártokra toljuk, és miközben valaki el van egy ilyen vakcinát, és elfog valaki egy levelet, és azt közé teszi, miközben annak egyébként ő nem a címzetje, ennek következtében innentől kezdve lassan szimpátia kérdése, hogy egyébként a racionális Döntés, szerint visszavonják, és másnak adják oda, vagy pedig a polgármester hozzáállását, aki úgy gondolja, hogy ebben ellenséges magatartás van, és küldjenek a szinofarm helyett mást, és ebben maga a polgármester is úgy gondolja, hogy szakember, ezt tegyék meg. Én egyébként az egyén indulatot megértem, csak azt mondom, hogy az egyén indulat mellé egy karóként az objektív valósághoz való alkalmazkodásnak is meg kell jelenni. Semmiféle indulatom nincs ezzel kapcsolatban. Itt vagyok még? Természetesen. Tehát szerintem ez az egész rendszer rosszul van felállítva, tehát több szempontból is oké. Okay. Nem kis részben a te műsorodnak köszönhetően, ez a Sinopharm, ez fölkerült arra a listára nálam, amit el tudok fogadni. Tehát a három héttel ezelőtt nem volt rajta, nem kis részben az, azoknak az interjúknak köszönhetően, amelyet te folytattál a műsorodban, el tudom fogadni, hogy azt beadják nekem, attól függetlenül, mint fogyasztó, én ezt a kínai vakcinát a legrosszabb választásnak tartom, tapad hozzá egy csomó bizonytalanság, ez a bizonytalanság nálam is megvan, szarul lett bevezetve, szarul lett kommunikálva, tehát ha lehetne bármi mást, akkor inkább más választanék, de még egyszer mondom, el tudom fogadni, hiszen sokkal okosabb emberek, virológusok, orvosok mondták azt, hogy ez az izé, ez oké. Jó, tehát szeretném tisztázni, hogy én nem vagyok sinofarm ellenes, én ezt az egész kalamajkát, ami valóban a magyar valóságnak a legrosszabb leképeződése ebben, a, ebben az oltási szintémában szerettem volna egy kicsit, Hozzá némi információt. Ezt értem, de az, hogy téged egy ilyen telefon nem ért el, illetve, hogy maga a rendszer hogy működik, annak valójában az zűrzavarosságát az a politikai kommunikáció is elősegíti, amelyik egyébként a szakmai kérdésből politikai kérdést csinál. Úgy Én nem gondolom, hogy szerencsétlen házi orvosoknak, és a szávjuknak kéne több ezer telefont bebolyítani. Nem gondolom így. De, de még, még, még, még, még csak a politikai közbeszéd okozta, és a szakemberek hozzáállása okozta azt, hogy a kínai vakcinához ma ilyen a hozzáállás, miközben jelen pillanatban nem lehet tudni, hogy a szlovák miniszterelnök meddig maradhat miniszterelnök, hiszen ő is jót akarta népének, de azt a koalíciós partnere másféleképpen gondolja. Nálunk ebből nem lett koalíciós kérdés, nálunk ebből adódóan nem jutott el oda a történet, hogy Orbán Viktornak le kéne mondania, de a nép egy része Szlovákiai helyzetet idézni elő, miközben a szakma ma már azt mondja, hogy a kínai vakcina jó, miközben ugyanez a szakma hónapokkal ezelőtt az ellenkezőjét állította. Ez így van. Ebből lesz egy politikai közbeszéd. Igen. Ez van is. Igen. Szere. Köszönöm. 061 168 Ha azt kérdezik, hogy ki az a bűnös, akinek záloga a kezemben van, én egy embert, egy testületet, nem tudnék megjelölni. Ha lúzungokban akarnék beszélni, azt mondanám, senki részéről nem érzem azt, az orvosok részéről egyedül, hogy érted, haragszom, nem ellened. Én szeretnék ezt felzárkozni, azt önök el tudják dönteni, hogy ennek megfelelő járok el vagy sem. De a közszereplőknek a 99%-áról ezt én nem tudom elmondani, miközben jó jóhiszeműen, jó hiszeműséget feltételezek róluk, de hogy mit feltételezek róluk, azt követően hogy megszólaltak, annak a jelentősége az az igazság, hogy 10-es skálán 1 Jó reggel. Jó reggel, Szűny Zsolt! Higyelek. Érintett vagyok én is személyemben, mert itt lakom a 18. kerületben. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy Szóni Sándor nagyon szeret a vakcím kérdéssel foglalkozni. Én ö, még március első napjaiban a kínai vakcinát kaptam. Ö, semmilyen hatását ö, nem érzem azóta, sem majd a másodikat április elején kapom meg. De ö, ezt megelőzően, még februárban ö, olvastam egy levelét Szanis Ló Sándornak, amiben felszólította ö, a gulyás miniszter urat, hogy a 18. körületben a lakosság érdekében csak olyan vakcinákat adjon az orvosoknak, amit az Európai Unió már jóvá hagyott. Ugye ehhez képest én is megkaptam, mert más nem volt a kínai vakcinát, ahogy említettem önnek. Semmi kifogásom nem volt ellene, mert hogy egyetlen kaptam valamit. Ahogy ezt én megkaptam a házi március, első napjaiban. Rá két napra olvastam megint a egy Facebook postját, amiben lelkendezve közölte, hogy Lám sikerült neki elérnie, hogy a kerület ö, szinte csak olyan vakcinákat kap, amit az Unió jóvá hagyott. Ugye ő számokat nem írt, de akkor, amikor én az én beoltásomon voltam, hát ott egy tömeg volt, szalott, ott vártunk az orvosra nagyon sokat, sokan voltunk, akik a kínai vakcinát kaptuk, tehát nem csak én. Tehát az, hogy, hogy ezért lelkendezett és ez az ő sikerének tudja be, hogy a 18. kerület a lakosai szinte csak unió által elfogadott vakcinát kaptak, ez túlzás. Ez innen igaz. Hát én magam se ilyet kaptam. Jó, a helyzet az, hogy én nem Szaniszló Sándor ellen, és Szaniszló Sándor mellett foglalok állásra, de... és ez tény, amit én önnek elmondtam, türelem, ez tény. elhiszem. Hozzátéve, hogy visszaemlékezésem szerint Wagner Tibor, amikor az édesanyja beoltásáról volt szó, akkor azoknak a körülményét rendben valónak találta. Visszatérve ahhoz, amit ön mond, számomra ez arról szól, hogy amiben a politika belemászik, abból egyébként a politika, ha akar, sem tud kimászni. És a következményeit mindannyian nyögjük. Én nem feltételezem most már, hogy a politika egyébként képes lenne bármit is nem megszentségteleníteni a maga nedvével, független attól, milyen pártról van szó. Én csak azt akarom bemutatni önöknek, hogy ezt követően szinte reménytelenné válik a helyzet, és azt is elmondtam önöknek, még jóval korábban, hetekkel, majdnem egy hónappal ezelőtt, hogy hogyan kerültek ebbe bele, tudósok, akadémikusok is, és váltak átmenetleg, vagy tartósan hiteltelenné, hiszen aki februárban hitelenné válik, az márciusban nem nyeri vissza a hitelét, csak egyszerűen arról van szó, hogy a dolog okán, a helyzet okán rehabilitál valakit az ember anélkül, hogy egyébként maga az idő ezt lehetővé tenné. Én csak azt szeretném önöknek bemutatni, gondoljanak 9-1 arányban úgyhogy hogy Szaniszló Sándornak van igaza, vagy 10-0 arányban, hogy amiben a politika belemászik, azt ha szakmai kérdésről van szó, tönkre is teszi. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehetne jobb az oltási rendszer. De hogy az oltási rendszer most, ha akarna se tudna sokkal jobb lenni, ez egy bátor kijelentés, nem biztos, igaz. Annak érdekében a politikarnak elévülhetetlen érdemei vannak. Köszönöm szépen, Igen. hogy hívott. 061 168 Az egész történet nem jött volna létre, hogyha egyébként egy nem Szaniszló Sándornak szóló levelet, Szaniszló Sándor nem szerez meg, és azt a maga politikai érdekeinek megfelelően nem teszi közé. Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. Hogy ebben benne volt a 18. 18. kerületéjekért való agodalma, ezt én nem vitatom. Ugyanakkor ez mellett ott volt a politikai haszonszerzés is, akarva akaratlanul, és a kettő együtt egy olyan turmixot alkotott, amiből nem lehet jól kijönni. Az, hogy a kormány sajtó ezt úgy állította be, hogy egyébként ő vonatta vissza a vakcinákat, az egy elképesztő hazugság, amire nincs magyarázat illetek van magyarázat, de az elfogadhatatlan. 061 9 168 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! német hózat vagyok. 168 óra. Ott van. Hát tisztelettel, én egy 70 éves vénember vagyok, 800 általános és iparival. Van egy szakmám, ennek a szakmának vannak alaptrendjei. ez pedig úgy szól az egyik, hogy pégyel 1 háromszor is, a másik pedig úgy, hogy erregyelő 1 Nem akarom a közösséget és öncső lény szakmám, én villanyom, egy olyan fogalom, hogy a hipotéki... Elnézést, ha elmondaná, hogy miért telefonál, beleért hogy nagyon, is... nagyon nagy kihagyások vannak, azt megköszönném. Én de Értem, de még a... nem jöttem rá, hogy mit akar mondani. Azt akartam mondani, hogy a tudomány szakmai, tehát az oltás és nem oltás és a kialakult helyzettel kapcsolatban akartam szólani. Igen, elnézést kérek, nem vagyok gyakran telefonáló, kicsit. értem, de meg kéne próbálnia elmondani mindenféle sallag nélkül, hogy mit akar, mert jelen pillanatban belefulladtunk az összes sallagba, ami csak létezik. Kérném szépen azt akartam mondani, hogy a, azért van ez a nagyon nagy kabarodás, az oltás-nem oltás jó vagy nem jó, mert tulajdonképpen alapvető törvényeket, törvényszerűségeket sértett meg maga a tudomány és a tudományban résztvevő emberek is, úgy politikai ráhatással vagy nem, ez, ez nem, nem az, az én do... Köszönöm, ennyi elég volt. Azt hiszem, hogy nem a gyakorlatlanságával, a betelefonálási gyakorlatlanságával van probléma, ha egyáltalán van bármilyen probléma önnel. 061-911-168 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én telefonáltam hét óra előtt, ha még emlékszik rá. Persze, hogy emlékszem. Én az öntájékoztatását most teljesen objektívnek tartottam, ezzel nekem nincs problémám. Nekem nem felújul volt problémám a pénteki napon. Igen, csak hát én ezzel a pénteki nappal adjért nem tudok mit kezdeni, hiszen akkor még ezek az információk nem voltak a birtokomban. Ha azt én, én, én, én értem én, de azért ön most szokott olyan elővigyázatos lenni, hogy ön hogy ön erről teljesen meg van győződve, Mentzer úr. Ez így van. Én ilyeneket ritkán szoktam mondani, csak akkor mondok ilyeneket, hogyha valami elképesztő mondat hangzik el, és talán azt is hozzá kell tennem. Igen? És ön szerint az nem volt elképzel, elképesztő mondat, hogy azt mondja a halál, úr, hogy halálkívánó halál, eh, halál ellenzék, meg mit tudom én mi. Én véleményem szerint azért ez eléggé erős kifejezés. Értem, most kezdjem el felolvasni a másik oldalról ugyanezt, tehát érti, egész egyszerűen elvárják tőlem azt, hogy itatós papír legyek bárkivel folytatott beszélgetésben, amikor olyan mondatok hangzanak el, amelyek egyébként elfogadhatatlanok, és amelyek egyébként az interjúknak lassan kiteszi az egyharmadát. Mutassa én... meg, amit itt egyébként Gyurcsány Ferenc, vagy Karácsony Gergely e tekintetben egy hogyha a, egyébként, érte, ha nem hazudoznának, akkor a növények is belennének voltva. voltva. Érte... Nekem, nekem, nekem, nekem nem az a problémám. Én nekem csak annyi volt a problémám, hogy Mentszer úr mondott valamit, ami nem volt igaz. És mi volt az? Ön, ön az, hogy a Csani Szló úr elviteti a vacinákat. De... Ő, ő neki ezzel tisztába kellett lennie, hogy ilyen nincs. Szaliszúrnak nincs száll lehetősége. Féle ne értsen, nem szeretem Szaliszúrat, semmi közöm hozzá. Én önt hallgatom, nap 24 órája, amikor lehet, ugye reggel 7 9-ig. Elnézést, de az előbb tisztáztuk, hogy én ezt akkor még nem tudtam. Én elolvastam a Mandinert, és ennyit tudtam. Azt követően, taikozottam és rájöttem arra, hogy nem ő vonatta vissza, ugyanakkor az, hogy közvetített egy nem neki szóló levelet, és ezzel hangulatot keltett, ezzel egyébként sokat ártott az oltás ügyének, miközben egyébként nem az ő kezéhez tapad az a bűn, hogy visszarendelt vakcinákat, hozzátéve, hogy aki visszarendelte a vakcinákat, az se terheli semmilyen felelősség, hiszen egyébként, hogyha vannak fellem használt vakcinák, amikre más helyen igényt tartanak, akkor igenis jól teszik, ha vissza Vonják. Ennyi? Ennyi, így van, ennyi. De, de én... Mentszer akkor is tudnia kellett az, hogy ő most hazudik. Ez könnyen lehetséges, hogy Mentszer tudnia kellett, de nekem nem kellett tudnom. Hát igen, de akkor, akkor... akkor, a, a, akkor most remélem pénteken, ha beszélget vele, vagy csüpörtökön, megkérdezi tőle, hogy Tamáskám, miért tettél ilyet? Ez könnyen lehetséges, de ön immár másodszor vagy harmadszor nem azt kérdezte tőlem, hogy ha legközelebb beszélgetek vele, akkor mit fogok mondani, hanem azt kérdezte tőlem, hogy én péntekem én nem kérdeztem ezt, és háromszor kellett elmondanom, hogy nem tudok azzal kapcsolatban kérdezni, amivel kapcsolatban nincs tudomásom. Viszont mikor tudomásom lesz, egy egész műsor csinálok, amely nélkülözi épp úgy Szaniszló Sándort, mint Mencer Tamás Fel nem fogom azt az indulatot, ami velem szemben megfogalmazódik, miközben én az önkritikának a teljes jelét mutatom az elmúlt egy órában mondván, hogy egyébként mi a franc adtam volna egyébként ennek a témának teret. Ha egy politikai közszereplő hazudik, avval kapcsolatban csak akkor vádoljanak meg engem, ha én egyébként annak az ellenkezőjét tudva szándékosan nem szólalok meg. Ez pénteken nem állt fel. Ha most beszélgetnék, Tamással most szólnék. Péntegen ezt nem tudtam. Ha ebből indulunk ki, amit ön mondott, senkivel nem beszélgetnék, hiszen bármilyen állításával kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy ez nem igaz. De erről nincs szó. 061 Ha a csapos mondhat valamit, akkor azt mondja, hogy ma az önök megnyilvánulásai zömében miközben van törekvés talán a valósághoz, mégis nagyobb mértékben felfedezhető a megszólalásaikban a napi politikához való kötődésük. Ezt a tévedés közepes kockázatával mondtam. Szeretném elmondani önöknek, hogy ebből természetesen én sem tudom kivonni magam. 061 9 168 061, 9, 111, 168. Köszönjük el egy zene, és áttérek más témára. Ponta, meghal 700 ember, tízezer új fertőzött van, és, és ilyenkor ilyen kicsigyes, politikai adokkapokkal kell foglalkozni, hogy miért nem tudnak arra gondolni, hogy, hogy, hogy, hogy csak azt nézni, hogy... Ne kéne a maga mögött a készülőket? Pillanat. Na. Hallottam, amit mondott, teljesen igaza van, én nem tudok ezzel vitatkozni. Az, ami most történik, az nem a lényegről szól, és ugyanakkor az emberek pro kontra különböző embereknek adnak, vagy különböző oldalaknak adnak igazat, vagy egyik oldalnak se adnak igazat, hanem velem kapcsolatos kritikájukat mondják el, miközben nem ennek van jelentősége, önnek ebben tökéletesen igaza van, az a vágyat helyzet, amiről ön beszél, az nem fog eljönni. Hát rettenetesen sajnálom, és kétségbe vagyok ezt. Nem csodálom, a... nem csodálom. A maga módján én is kétségbe vagyok ezt. Na jó, tehát köszönöm. <gül> Viszont hálás 061 9 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Talán sokat segíthet, hogyha láthatnák az oltási tervet. Mert hónapok óta rendelkezésre állítólag megcsinálták. Miért nem láthatjuk az oltási tervet? Fogalmam nincs, de én azt gondolom, hogy magától az oltási tervtől, tehát mit vár ön az oltási tervtől? Hát körülbelül, hogy tudnánk, hogy, körülbelül milyen, hogy hogy érkeznek be, milyen típusú vakcinák érkeznek be, hogy lenne az elosztásuk, kik kapják. Hát úgy vagyok, általában hát egy terv, még ha módosul is, de körülbelül, hát mégis létezik egy ilyen oltási terv, csak nem tudjuk, miért titkos. Miért nem transzparens? Miért nem lehet elérni egy web a web És hát, akik értenek, becsömincs. hát pedig ez fontos, nem, így el, fontos lenne. Annyi minden lenne még fontos ezen kívül, de én értem azt, nézze, alapvetően az lenne jó, hogyha lenne egyébként arra mód, hogy valaki a regisztrálja magát, akkor azt követően kapja egy időpontot, már azt követően, hogy ő egyébként, ha már egy ilyen állapotot feltélezzünk, mint amit ön vágyik, hogy még azt is megmondhatja, hogy melyik vakcinát szeretné. Mint kiderül, a vakcinák ebben a mértékben nem állnak rendelkezésre, mint tapasztalni, a vakcinák össze-vissza érkeznek, ezt egyébként nem Magyarországon tapasztaljuk csupán, hanem máshol is, és ennek megfelelően a helyzet kibogozhatatlan, hiszen abból adódóan, hogy két olyan vakcina is megjelent Magyarországon, ami egyébként az Európai Unióban nincs, ennek következtében a rendszer megbolondult, ezt megelőzően is lehet, hogy a rendszer bolond volt már, de ettől annyira megbolondult, hogy ennek következtében a dolog helyrehozhatatlaná válik, hiszen önmagában a házi orvosoknak az a tevékenysége, ami azzal kapcsolatos, hogy eladják azt a kínai vakcinát, az eladják idézőjelben, amitről egyébként korábban azt se tudták, hogy létezik, de most már lehet tudni, és a dokumentációja is van, és nagy mennyiségben rendelkezésre áll, nagyobb mennyiségben, mint a többi. Ezzel elmegy az idejük. Hogy ezt egyébként egy oltási tervben korábban hogyan lehetett volna rögzíteni, arról elképzelésem sincs, de szerintem önnek se. Persze, persze, hogy nincs hát, hiszen nem is láthattuk. De nem foszi... erről beszélek, uram. A kínai vakcináról beszélek, amely önmagában megbolondítja a rendszert, amely rendszerről ön azt feltételezi, hogy egy olyan rendszer, ami egyébként már két héttel ezelőtt rendelkezésre, csak nem akarják bemutatni. Az tény, hogy az nagy valószínűség nincs jól, hogy a kormány azt nem vallja be adott esetben, hogy milyen tanácstalan helyzetbe tud kerülni, milyen bizonytalanságban. Én egyébként ezt ennél jobban megértem, mint önt, mert a Ebben a válságos helyzetben a kormány nem nagyon engedheti meg magának az, hogy tanástalan legyen, jobb lenne, ha nem lenne tanástalan, jobb lenne, hogyha nem fordult volna elő az, ami két hete előfordult pénteken, amikor átmenetileg ugye nem nagyon oltottak azzal, amivel kapcsolatban azt mondták, hogy rengeteg oltás lesz ennek a kommunikációja úgy, ahogy volt, el volt baszva, azzal együtt, hogy egyébként az, hogy ilyen probléma az informatikában előfordulhat, azt el tudom képzelni. Az, hogy ezt egyébként elkefélték, és ezt a politikai pártok felhasználták arra, hogy a nyakára, az orrára, a fülére mindenhol rákenjék ezt a Fidesznek, abból adódóan meg csak a politikai csetepaté folytatódott. Hát igen, csak ugye az egésznek az origója ugye volt, az ötödött, hogy lesz egy oltási terv Károlyon létezik, hogy ez az oltási terv létezik, van. csak közben nem lehet betartani. Mi van, ha ezt nem lehet betartani? Hát akkor bódosítjuk, átírjuk a tervet. Hát Aki akkor nem tudom, hogy a, lehet, a, a... tervet. uram, ön valami akit érde, hát, akit érdekel, hát akit érdekel, és a szakembereket, nem engem, de hát biztos virulógus szakembereket, orvosokat, kb. érdekelheti, vagy abból legalább ki lehetne valamit. Egyébként már a kínai vacinának se olyan nagy az elutasítottsága, mint ahogy azt gondoljuk. Valóban változott, most én tényleg állnak sorba érte. De ez Álma nem lehet le egy le le le fix le oltási tervben, ura, amit ön elképzel abban igaza van, de az laboratóriumi körülmények kellenek, és mi nem laboratóriumi körülmények között érünk. Jó, ja, hát én nagyon hogy sem beleméznék, hogy ezt hogy szeretném. Oké, okay, csak azt értsem hogy... meg, hogy, hogy önnel teljesen felesleges volt beszélgetni, mert ön ezt elmondja, én elmondom az ellenérveket, és ön ugyanazt hangoztatja, nem, miközben nem én. én csak a kétséget szeretném önbe elültetni, miközben Aláírom, jó lenne, ha lenne egy oltási terv, és jó lenne, hogyha minden annak megfelelően történne. Igen, jó lenne. Ha baleset van a városban, és nem jár menetrend szerint a 76-os trollibusz, akkor se adnak ki új menetrendet. Majd a menetrend helyreáll azt követően, amikor a balesetet elhárítják. Most egy viszonylag nagyobb baleset ért bennünket. Értem, amit mond. De közben a ragaszkodása az oltási tervhez, abban van valami gyerekes. De megértem. Mindenki fogódszókat szeretne. Én is. Nyolc óra 13 percig tudom elhúzni azt az időt, ami rendelkezésre állhat, mert aztán fel kell hívnom német gábor most nyolc óra kilenc percen. Nulla egy, kilenc, száz tizenegy, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelek! Megmondom, hogy mi a problémám a kínai vakcinával beszéltek arról, akkor már részről, hogy körülbelül, hát ez a szám persze változik, két és fél millió embert kellene beoltani, ugye, hát ez most már fölment ilyen 6-7 millióra, de ha mégiscsak ez a két-három millió maradna, akkor elődik a kínai vakcinát, mert el fogja, előbb-utóbb el fogják tudni lőni. Megkapják azok, akik kaphatják Viszont miután nem jönnek azok a vakcinák kintről, amiket beadhatják a hát nem kis számú magyar krónikus beteg embereknek, akkor mi lesz utána? Jelen pillanatban ön tudja azt, hogy a kínai vakcina milyen krónikus betegeknek nem való? És azt honnan tudja, hogy közben a többi vakcina nem jön? Hát így szólnak a hírek. Az előzetes hírek, hogy azok nagyon kevés számba jönnek, amik viszont adhatók a krónikus betegeknek. Azt hát mondjam, szerintem szelektíven ilyen. olvos. Közben a vírus helyzetből adódóan, a tanácstalanságunk okán, valamint annak okán, ahogy ez a politikai közbeszéd ide- vagy oda sodorta az embereket, vagy sehova se ovase sodorta. Egy itt nem említett következmény, vagy még nem említett következményképpen szakértőjévé váltunk a helyzetnek, szakértőjévé váltunk a vírusnak, hozzászólunk olyan dolgokhoz, amiről halvány lila fogalmunk nincs, de az utolsó információ éppen arról szólt, hogy a kínai vakcina erre jó, a másik az nem jön, miközben két nappal korábban egészen más jelögi információk hangzottak el, és ez így van rendjén. Az nincs rendjén, hogy szakembert csinálunk magunkból. Nincs rendjén, de totálisan érthető. Ezt az egészet meg lehetett volna előzni azzal, hogy a kezdetektől őszinte kommunikáció folyik. Nem volt ilyen kommunikáció. Ezt meglovagolták a pártok és a, a vírus, és ma, mára egészen áldatlan helyzet állt elő. Az alapfelelősség mindig a kormányé hiszen a kormány az, a mindenkori kormány, amelynek uralnia kell a helyzetet. A kormány alapvető és eredentő bűne e tekintetben az a kommunikáció, amelyet 2020. februária, majd márciusa óta folytat, nem teljesen ugyanabban a mederben, De őszintétlenül, nem szakmai módon. Utolsó telefon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt gondolom eredendő bűnek, hogy most a kormány nem kér segítséget. Olvasom most a Marengeli 44-ben, hogy önkénteseket toboroznak az intenzív osztályokra. Három-négy órás tréninget szervez a Magyar Orvosi Kamara győr-sopron területe szervezete. Na most, hogy milyen? hogy milyen ismereteket nyújt, és ehhez nem kell szakértőnek lenni, mert én sem értek hozzá. Alap ismeretek a Covid-betegségről, oxigénadása különböző eszközökkel, ennek ellenőrzése. Három-négy órás tréninget szervez, itt kezdődött a cikk. És mik a kritériumok? lehetőleg ő Ő most egy, 444 cikk kapcsán hirtelen igazságot oszt, ettől óvjon az Isten. Ráadásul nem olvastam a 444.hu vonatkozó cikkét. Ön pontosan annak a bizonyítéka, hogyan lesz egyébként egy laikusból egyetlen cikk olvasását követően szakember. Isten óvjon attól, hogy én így járjak el. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állásokat! Igen. Szia, Gábor, csak fölveszem a tollamat, amit lejtettem. Érdekesen, <kül> Érdekes, hogy még nem láttam, hogy lejted. Nézlek a tévébe, és, és még valami, az ami az még nem történt meg, az közben nem történt. Ez annyira érdekes. Igen, nem, cso nem csodálom, hogy... Igen. Régen beszélgettünk március 17-én a FreeSafe közzétett egy közleményt, amely egy újfajta működést lehetővé tévő oktatási lehetőséget vázol fel, amelyről először is azt kérdezem tőled, különös tekintettel arra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindenki nyomon követ bennünket. Egy, Egyrészt vannak a tudatlanok, másrészt vannak az agyontájkozottak. Én most megpróbálok középre lőni, vagy közép, a középet becélozni. Az, amiről március 17-én írt a Frieszefe, az már megvalósult? Az már elkezdődött? Igen, igen, ezek a szerződések megkötés fázisában vannak, hogy melyik szerződés, ha, ha ezt kérdezett, igen. tehát hogyha azok a szerződésekről beszélünk, amelyek garantálják azt, hogy az SSP-jának azok a hallgatói, akik nem kívánták folytatni az új vezetéssel a közös munkát, azok a végül diplomához juthassanak, akkor ezek a szerződések megintató állapotban vannak, tehát vagy már alá értek, vagy alá fogják érni pillanatokon belül őket. Ez öt európai felsőoktatási intézmény jelent, akik tulajdonképpen rendkívüli hallgatói státusztattak a diákoknak, ami azt jelenti, hogy nem rendelkeznek így azzal a joggal, amiből egy adott országban arra az egyetemre járó nappal iszahozatos hallgató rendelkezik. Viszont a, ezek az iskolák annak köszönhetően, hogy az autonómiájuk részeként ők döntenek arról, hogy mit fogadnak el érvényes képzésnek, elfogadják a Magyarországon folyó oktatást, a krediteket beszámítják, és a végén, amennyiben mindenki minden kreditet teljesített, illetve az abszolút, vagy a váróvizsgákat elvégezte, és diplomunkát, meg a szakdolgozatot megírta, na, akkor ezeknek az egyetemeknek a diplomáit fogják megkapni az a coktelkőben, ez a helyzet most. Ezek az egyetemek, ez az öt, aztán később talán még ennél is több, azt lehet tudni, hogy ezt miért teszi meg? Hát, Kezdettől fogva mutatott bizonyos érdeklődést az európai felsőoktatást jellemzően nem tudom, diskurzus, tehát egyetlen az egy, egy csomó olyan intézmény, amelyik foglalkozik európai szinten azzal, hogy, hogy a felsőoktatásra mi van, jelezte az érdeklődését, ugye, és több egyetemmel álltunk kapcsolatban, hogy előkészítsük ezt a, ezt a folyamatot. Elég világosan, azért, mert ők visznek ezekben az alapértékekben, ami az autómiál gondolat körében, egy fogalom körébe Ugye Ahhoz, hogy ez a történet valamelyest érthető legyen, ahhoz vázolni kell a helyzetet, megpróbálom röviden, aztán majd te kijavítasz, hogyha rosszul fogalmaztam volna. Létrejött Magyarországon egy új egyetemi modell, amely tartalmi és formai kérdéseket tekintve is átalakította, vagy néhány egyetemnek, vagy sok egyetemnek, de köztük a Színház és Egyetemnek a hétköznapi működését. Ez a diákságban és a tanárikar egy részében, a diákság egy részében és a tanárikar egy részében ből ellenérzést váltott ki, ennek az ellenérzésüknek hangot adtak, majd végül úgy döntöttek, hogy mivel nem tudtak és nem akartak abban az egyetemi struktúrában létezni, ahogy egyébként az SZFE működött, ezáltal kiváltak, és ezt a kiválásukat most úgy folytatják, hogy próbálnak ebben a kivált létben is egy olyan képzést megvalósítani, tanárok tanítanak, diákok tanulnak, hogy ennek a végén egy a korábbi diplomával, ekvivalens diplomához lehessen jutni. Ez többé-kevésbé megfelelő összefoglaló volt-e? Ez nagyon pontos volt, igen. Azt kérdezem tőled, és ennek központi jelentősége van, ez egy egyszeri alkalom, vagy ez egy képzési struktúrának lehet a része? Hát azt hiszem, hogy így ebben a formában egyszeri alkalom, az, hogy a hosszú távon képesek vagyunk-e fölépíteni, egy minden tekintetben jogszerűen működő új felszoktatási intézmény. Hát az nagyon sok mindentől függ. De ér. akkor álljunk attól is, Igen? igen? Ne? Attól is függ, hogy? Például is függ, hogy hogyan fog dönteni igen. majd az alkotmányról. De jelen pillanatban, hogyha én egyébként meg kellene húznom a szöveget, mert ez írott szöveg, akkor az első két, vagy az első mondat maradna meg, hogy ez egy egyszeri alkalom, ami egyébként változhat. Igen, hát uh, nyilvánvalóan ez egy, uh, egy diplomamentési akció, uh, ilyen értemben egyszerű, uh, azokra is vonatkozik, akik a következő mondjuk fél évben döntenek úgy, hogy elhagyják uh, különböző okokból ezt az intézményt, és hozzánk csatlakoznak. Viszont uh, nyilvánvalóan egy nem akreditált intézményként, hogy a Frieszter, vagy ilyen értelemben egy egyesület, ugye, uh, nem felvételit, felvételét. Uh -huh. uh, satöbbi, satöbbi, satöbbi. Tehát ugye, ahogy az elején is mondtam, ezek az egyetemek Oké, okay, rendben van, az a képtelen helyzet. Annyi képtelen helyzet volt, hogy most már a számuk kimeríthetetlen, mert ugye annak idején volt olyan, hogy áthallgatás, és én így jártam a bölcsészkarra, miközben a jogi egyetemre jártam, amihez engedély kellett, de ezen az alapon hosszú az is elképzelhető, hogy valaki felvételizik az SF-ére eleve azzal a szándékkal, hogy azt követően, hogy felvették, azt követően átmenjen a Free ére vagy a Free által fenntartott oktatási modellbe, de ez egyelőre eléggé futurisztikusnak hangzik. Én azt hiszem, hogy ennek nincsen esélye, azért nincs, mert ezek az egyetemek elsősorban erre a helyzet fereagáltuk, amiben kerültünk. Igen, csak Tehát azokat ez... a jogfosztót okay. hallgatókat pontosan... akarják diplomát. Okay. Most már csak az a kérdés, hogy akkor ezek mind végzős évfolyamok-e? Vagy a tanulók? Hiszen, hogyha nem végzős évfolyam is van benne, akkor már felmerül a 2022-es év. Hát uh, most ezt egész pontosan nem tudom neked megmondani, hogy inél, uh, mennyi idő van hátra, a végzős közeli Érthető persze, de ezek csak azokra az évfolyamokra és, és osztályokra vonatkoznak, akik abban a pillanatban, amikor megfosztották az egyetemet az autonomiájuktól, az eszköze hallgatói voltak. Tehát de nem akik, akik... utolsó évesek? Hát általában utolsó évesek. De mi van azokkal, akik nem utolsó évesek, és ugyanakkor ezek a megegyezések csak 2021-re vonatkoznak? Hát ezt nem tudom, hogy a szerződésekben milyen dátum van. Tehát erre most nem tudok neked válaszolni. Szerintem az, szerintem itt a végzés az, ami meghatározza az időpontot. De mondom, a nagy részük az, az ugye vagy harmad vagy ötöd éves attól függően, uh -huh. hogy Pélá hogy -e, vagy -e hallgatókról beszélt. De elvileg az átmenetel onnan ide, nem az az ről ide az mm -hmm. még tele hosszúság? Nem, nem hiszem. Hát Mondom, mert ezeket az egyetemeket uh, elsősorban az mozgatta, hogy egy idő ne, ne, ne jobb ne, ne, ne, ne, valaki most úgy hosszú dönt, hosszú. aki egyébként képzésben részesül az sf hogy nem akarja igénybe venni és a free vagy hogyan hát, tenneti meg? Szerintem ez egyedi eseté válik ebben az mm -hmm. esetben, hiszen ezek, ez az öt egyetem sem uh, egy közös intézmény része mindegyikkel külön kellett ezt és tisztázni a feltételeket, az amelyek olykoznak. Én ezt értem, üretten. Gábor, és ha nem olyat most, kérdezek, át egy, ami hülyeség, akkor javíts ki. Át amit nem tudsz, azt nyugodtan mondd meg, de azt például te tudod, hogy ezek a szerződések, amelyek ezzel az öt egyetemmel készültek, az például hány tanulóra vonatkoznak, tehát abban meg van határozva, hogy hány embernek adatik meg ez a lehetőség? Hát annyit tudok, ahogy most hány kapja meg. Most körülbelül 150 hallgatóról beszélünk. És, nagyjá... és akkor ezek szerint nem nagyjából, mert ez pontatlan. Akkor 150 is marad? Hát egyenre ennyi marad. hogy ez a... ja, előbb mondtam, mert a következő félében lesznek olyan hallgatók, akik ha bár az előbb még úgy döntöttek, ugye, akár ugyanezekből az osztályokból, hogy különböző okóból például, mert diák köti őket, például, mert egy a munkafolyamatban vannak, például, mert a mesterik mondjuk ott maradt, mégis úgy döntenek, hogy átjönnek, akkor ők nyilván át fognak tudni jönni, hiszen a saját osztálytársaik már átjöttek, tehát nem hiszem, hogy ők ilyen értelme, mert ők Oké, okay, de akkor ezek adott évfolyamok, új évfolyamok ebből a számítás, tehát ebben a, ebben a beszélgetésben nem jönnek számításba. Hát én azt hiszem, hogy nem, tehát hogy jelenleg nem. Azt kérdezem, hogy itt valójában arról van szó, hogy részint a tanárok, részint a diákok, a diákok ebből a szempontból fontosabbak, aztán a tanárokról is szó esik, kaptak egy olyan ernyőt, ami ernyő eddig nem volt fölöttük. Hát persze, igen, abszolút erről van szó, igen. Az a kérdés, hogy az a diploma, amit meg fognak kapni, ezek szerint öt különböző egyetem diplomáját fogják megkapni? Egyáltalán Igen. az, hogy ki melyik egyetemnek a képzésébe kerül bele formálisan, az minek a függvénye? Hát, hogy az adott egyetem mennyire tartotta a kompatibilisnak a saját képzési rendszerére. Ezt az döntött el? Hát ezt a tárgyalások döntötték el, egyeztetni kellett. Nagyon pontosan le kellett írni, hogy eddig milyen képzésben Jó, de ezek szerint az egyetemekkel való megállapodás az egyenként ment, tehát tanulónként mentek végig? Hát inkább azt mondom, hogy osztályonként. Oké, osztályonként mentek végig. Igen. Igen. Ami egyben azt is jelenti, hogy ezek az egyetemek korábban, vagy most meggyőződtek arról, hogy amiért ők felelősséget vállalnak, abban ők nem játszanak va bankot. Hát abszolút persze. ezek, vagy mondjam azért, az egyetem művészeti egyetemek közötti kapcsolat, ez nem tegnap született meg. Tehát itt azért olyan emberekről van szó, akiknek nem csak intézményesen, mint egy szerve tanárainak vagy képzési rendszerét irányítóknak van hitelük, hanem egyenként is. Tehát ezek az egyetemek azért mentek be, és azért voltak ilyen kívül mert nem támad lennük kétség azzal kapcsolatban, hogy itt milyen színvonalú képzés volt. Ugye, amit nem mondhatnánk el azokról, akik elfogadták ezt az egyetemet. Tehát uh, itt egyszerűen ami alapon megy bármilyen különös illetve hát eredményességi megyett. ezek megyett. Ezen kívül pedig mondjuk a filmes kérdésben azt megnézett, hogy, hogy kik azok, akik jelezték, hogy tanítani fognak olyanok is, akik eddig nem ezen az egyetemen. Azért azok egyik beszédes nevek. Tehát túlzottan nem kellett magyarázni, hogy van egy színvonal. Az, hogy... Tehát a különböző egyetemeken más-más konstrukciók valósulnak, meg a program célja azonban egységes menekülutat teremteni azoknak a hallgatóknak, akik az intézményi modellváltása, az intézményi modellváltása és annak körülménye miatt nem látják biztosítottnak a tanszabadságot, és az autonóm alkotó munka feltételeit az sf magyarul e maguknak, a diákoknak ezzel a konstrukcióval, amiről mi beszélünk, nem muszáj megismerkedniük, <coughs> megismerkedhetnek, de ez a hétköznapi életüket érdemben nem befolyásolja. Ők valójában kvázi, mint egy szinte, ugyanazt folytatják, mint előtte, csak e, maga a jogi státusz változik, és kerülnek egy olyan helyzetbe, hogy egy másik egyetem polgáraivá válnak, miközben e, ők csak annyit tettek, hogy az egyikről kiváltak. Igen, igen. A hétköznapi életüket nem fogja ezt befolyásolni. Egyébként ugye a vírusjegyzet miatt az jelenleg is online folyik az oktatás, tehát még ilyen sem nagyon... Az, hogy ők eljönnek az szf ahhoz nekik valamilyen jogi aktuson keresztül keresni Hát passziváltattak az egyetemen, nagyon sokan. Okay, de passziváltatni... az egyik egyetemen, de gyakorlatilag aktiváltatnak egy másikon. Igen, igen, ez Ez, összeegyezte... ez összeegyeztethető? Abszolút persze. Ebben egy, az... egy nem egyeztethető össze, hogy ugyanolyan, ugyanazokkal a kreditekkel két egyetemen nem lehet diplomát szerezni. Tehát, Val valójában ez nem passzíváltatás. tehát ez valójában... De az lévő hallgató jó viszonyokat passziváltatták, hát eddig is jártak egy egyetemre pározomásan nem A passziváltatás az nem abból áll, hogy azért azt egyszer valaki aktiválja? A passzív, a, ez, a, ez, a, ez a verzió, ez, ez egy olyan alvó mód, amely ebben a módjában fenntarthat úgy, hogy közben máshol megfelébred. Igen, mert nem ugyanaz ébredt föl, tehát ez egy másik jog. Tehát az SF-ével lévő jogviszonyban passzíváltatod az SF-én töltött fél évedet, ezt megteheted egymás után két fel, ugye a mi esetünkben ez azért speciális, mert szemben a legtöbb egyetemmel itt nem, nem indulnak minden évben ugyanazok az osztályok. Tehát amikor te passzíváltatsz, akkor nincs feltétlenül garantálva az, hogy abban a pillanatban, amikor Légetére a félre, a ugyanabba a mert lehet, hogy választ Mert a két évenként indul, akkor ugye értem. értem, de ezek a diákok nagy valószínűséggel sohasem fogják aktiváltatni azt, amit egyszer passziváltok. Valószínűleg. Egyáltalán szeretem. van olyan szó, hogy passziváltak, Szerintem nincs olyan szó. Apám nagyon érzékeny. Most már ha. mondja Apám, nagyon él, apám tudott latinul, és ennek következtében nem nagyon bírt, hogyha valaki úgy töri a nyelvet, ahogy egyébként a, hát a butaságából adódik, és most rólam szólt. Az összes jogi dologgal tisztában, vagyis az összes jogi dologgal tisztában kell lenni a gyerekeknek? Hát most ugye eléggé, eléggé komoly kikérdés sehett abban az értelemben, hogy az élet rákényszerített őket különböző jogi ö, problémákban, ha nem is egyenként, de a képviselők által föltétlenül. Én azt hiszem, hogy ők tudják ezeket az alapvető ö, tudni valókat ebben a helyzetben. Diákigazolványt, most hadd kérdezzek valami hülyeséget, amiközben nem az. Tételezzük fel, hogy egyszer lesz még normális világ. Egy Igen. másféleképpen abnormális világ. Igen. Akkor ki fogja kiadni nekik a, a diákigazolványt? Most a diák igazolványra különböző szabályok érvényesek, különböző rendszerek, és Magyarországon is például a BKV más külföldi igazolványokat fogad el, mint mondjuk a nem BKV. Tehát ez egy kicsit zavaros helyzet, de amennyire én tudom, lesznek diák igazolványaik. Tehát azokat a jogokat, amennyiben ugye ezekkel végre is lehet azokat meg fogják kapni ezek a hallgatók. Is. Hadd kérdezzem meg, elnézést, hogyha a Gábor fejével gondolkodom, miközben szarka Gábor egyáltalán nem ajánlotta fel nekem, hogy az ő fejével gondolkodjak. Ha a politikai nyomás érkezik a tekintetben, hogy, és mi ne érkezhetne, hogy aki egyébként része ennek a képzésnek, az ugyan ne lehessen része az SZF-ének, az megtehető. Tehát létezik az a bosszú, nem bosszú. Megfelelő rész aláhúzandó, hogy egyéb iránt az eszefe egyoldalúan felmondja a jogviszonyt azokkal, akik egyébként passziváltak, miközben vagy megbizonyosodik arról, vagy nem bizonyosodik meg arról, hogy közben más képzésnek a része. Jóformán követhetetlen, aláírom. De a mai, mai Magyarországon talán nem teljesen indokolatlan. Ha egyáltalán érthető vagyok. Ugye a hallgatói szerződésekről van szó, azokat kellene megnézni, hogy a mostani szerződések mit tesznek lehetővé az egyetem részéről. Ugye a hallgató akkor, amikor passzíváltat, nem sért semmilyen jogszabályt, és hogyha addig nem követett el olyasmit, amire el lehet távolítani egy egyetemről, akkor az egyetem megtudodan megsérteni a hallgatói szerződést. Ugye azt kérdezte hogy létezhet -e ilyen, hát ahogy elnézlem, az országban egyébként bárki létezhet, tehát hogy... Teljesen ki nem zárnám, de azt hiszem, hogy jogilag nagyon-nagyon aggályos. -nagyon És azért hivatkozom a jogra, mert az utóbbi időben ugye különös születtek egymás után, tehát időnként a dolg kezdett hasonlítani egy működő jogrendszerre, ami egyébként engem őrületesen meglepett. Mármint mi? Hát ezt, hogy időnként érvényt tudsz szerezni látszólag egyértelmű igazságot. Tehát az, hogy a fővárosi törvényszék fölfojtja az alkotmánybíróságot, hogy vizsgálja az a felsősoktatási törvény alkotmány ellenségét. Hát azért őszintén szóval én erre egy évvel ezelőtt egy ukarigaras nem tettem volna Két hónap van még, mennyi van még hátra? Igen, két. igen, igen, két hónap. Valójában, amit te csinálsz, és amit a diákok tesznek, azon kívül, mármint a hétköznapi a hétköznapjaikat tekintve az online oktatás keretében, e, azt abban az elmúlt időben semmilyen változás nem állt be, amiről mi most beszélgetünk, az a jogi eseteknek a része. Igen, ne, nem állt be nem, hát, nem. Valójában ugyanúgy folyik az oktatás, mint, mint eddig. Tehát az, amikor a, arról ír a mérce, hogy közben érdeklődnek afelől, hogy a felső oktatási törvényben nem ütközik-e, akkor ezek ja. mind olyan dolgok, amelyekkel a diákoknak momentán nem muszáj törődnie? Hát nem, mert az előbb említett okokból ugyanesen hallottam, vagy értesültem arról, hogy hogy az akkreditáció fogalmához magaracik is volt, amikor veled beszélgetett, Igen. Ugye itt az érdek, hogy nem minket kellett akkreditálnunk. Mert ezek az intézmények, akik majd a diplomát adják a hallgatóknak, azok akkreditált intézmények az Európai Unióban szokásos szabályok szerint, akik ezt mint oktatás segítő tevékenységet befogadhatják. Tehát ahhoz nem, azok a tanárok viszont, akik Eddig biztosították az SSC akkreditációját, azok nagy részt itt vannak. Tehát értem én, hogy lehet ezen a jogi fogást keresni, de találni nem nagyon. Te közben nyugdíjba mentél? Még nem, majd májusban. Május végebb. Mindazok, akik elhagyták az eszefét, azok jogállásokat tekintve most éppen hol bolyonganak, vagy hol nem bolyonganak? Most ugye értehet, hogy az oktatók. Oktatók, diákok? Hát ugye a diákok, mondom, mert ők, ők rendkívül hallgatói státuszban vannak ők különböző Én európai tehát, így vannak. Mi, van, mi a helyzet a tanárokkal? Igen. Hát a tanárok azok, ugye, akik itt vannak, azok föl mondtak gyakorlatilag valamennyien, mm. illetve már korábban léptek ki, vagy mondtak föl az egyetemen. Miután általában valószínűleg nem kizárólag a tanári munkából éltek, ezért gondolom, hogy közben párhuzamosan míg ezt a tevékenységet próbónó folytatják, addig más irányú tevékenységek keresik meg a, a kenyerüket. Hát nagyjából ez van velük, hogy aztán egyenként ki hol tart, ugye voltak ott már eleve olyanok, akik nyugdíj mellett, tanítottak egyéni szerződéssel, az ezt a cél, ezeket a szerződéseket ugyanúgy fölmondták, mint... Te valakivel a... vagy jelen pillanatban jogviszonyban? Én? Igen. Hát jókor kérdezed, mert azt hogy majd azt meg az eltileg, tehát ma, ma járt le a felmondási időn. Azért mondom, hogy azt hiszem, mert Megvetesen hiányos kommunikációt folytat velünk, felmondottak az intézmény. Magyarul holnaptól munkanélküli vagy? Vagy tagja, vagy bármilyen más? Nem, mert nem vagyok munkanélküli, mert van egy betiti társaság, és ott főállásban helyeztem magam. Hm. Tehát a saját családi béténkben, ezentúl főállásban dolgozom. Ember Pont azért el tudjak érni a nyugdíjkorhatárig jogszerűen. Igen, hogy De hogy véletlenül, hogy az érdelem a, a végét, igen. igen. Komolyan mondom, olyasmiket magam se értem, hogy mit kérdezek, és a válaszokat próbálom ennek megfelelően értelmezni. Figyelj, Gábor, az egy farokság, ha azt kérdezem, hogy miközben a diákok proforma, vagy nem csak proforma, melynek van jelentősége, tagjaivá váltak egy másik egyetemnek, mindazok a szervezeti lehetőségek, az, mindaz a szervezeti struktúra, amelynek korábban még óriási jelentősége volt az sf illetően, különböző önkormányzatok, különböző módon működő grémionok, grémiumok, mint szenátus, meg ilyen, meg olyan, hadd nem mondjam fel a leckét. Azok, azokkal mi lesz, hiszen Elvileg, gyakorlatilag, eh, megfelelő rész aláhúzandó, most egy másik egyetemnek a hasonló szervezeteiben kéne tudni részt venni, miközben azt feltételezem, hogy erre nem kerül sor, hiszen eh, az uri luxusnak számít, de most mind az a struktúra, ami korábban fontos volt, annak a jelentősége hirtelen degradálódik abból adódóan, hogy most más a lényeg. Ha érthető a kérdés, akkor jól mondom. Jó, persze. Hát ilyen értelme ezek a képviseleti rendszerek uh, nincsenek meg nyilván. Tehát ugye magában a rendkívüli az a jó is következik, hogy nem teljes jogú uh, polgárai, hanem speciális jogú polgárai más egyetemeknek. Azt, hogy a mi életünket hogyan szervezzük meg, ennek a formái meg most vannak kialakulóban. Ugye itt talán mindenki emlékszik el, aki valamennyire figyelte a ezt a történetet, hogy, hogy igen gyorsan kialakult egy úgynevezett bázisdemokratikus demokratikus döntési rendszer. És mostanában is formozunk egy képen egyszer, viszont a CSZ-e Egyesület, ami ugye egy kulturális és segítő egyesület, annak a belső működése, az még nincsenki dolgozva. Tehát továbbra is úgy viselkedünk, mint egy bázis demokratikus közösség, ugyanakkor egy csomó szakmai kérdésről, ilyen alapon nyilván nehéz dönteni. Tehát eleve utóbb ez egy érdekes folyamat, hogy hogy fogja ezt a kétfajta tapasztalatot összeegyeztetni ez a közösség. Különösen akkor, hogyha valóban az a célja, hogy esetleg később egy újfajta egyetemi működésnek a formáit dolgozza ki. Ami, ami külön érdekes lehet. Nem lényegtelen uh, szintén mérce. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy így, hogy a tanárok jelenleg nem kapnak bért, az oktatók bérezés és a hallgatói szociális jutatások ösztöndi, ja. csak abban az esetben kerülhetnek kiosztásra, kerülhetnek kiosztásra uh, amelyben az egyeslet bevétel és a pártolói tagság támogatás ezt lehetővé teszi, az eszeféről távozott oktatói gárda összes tagja tud-e vállalni az ezzel járó bizonytalanságot. Uh, erről a bizonytalanságról, erről Erről te személy szerint, mit tudsz mondani? Hát, hogy mindenki vállalt a szemsze, egy ilyen nem bizonytanság, mert pontosan tettek, hogy itt vállalnak ez, az ez a ember. Erre azt szokták mondani, hogy ez egy áldozatvállalás, mert ugye e Arról van szó, hogy azért kér a Free sf -e támogatást, hogy abból ezek az összegek folyósíthatóak legyenek, részint a diákok szociális helyzetét támogatandó, részint pedig, hogyha marad, akkor kapjanak díjazást a tanárok. Nem jellemző rám a zsebekben való turkálás. Mi az, amit ma lehetővé tesz a Free sf -e gazdasági helyzete? Hát egyelőre ezek közül gyakorlatilag nem sokat, tehát egyelőre az van még, hogy továbbra is keresünk képzési helyeket, tárgyalunk piaci alapon önkormányzatokkal de azokat a tereket, amik üresek és alkalmasak Jó, arra. Nem csak arról van szó, hogy hol, hol fog ez majd fizikailag folytatódni hanem mi van azokkal a szociális utatásokkal, vagy mi van annak a bérezésével, akik részint ott tanulnak, illetőleg ott dolgoznak. Ez jelenleg fel van függesztve, miközben nem hiszem, hogy ez a legjobb kifejezés. Hát igen, mert ebben mindenki bele, hogy mondjam, belement, hogy ez a rendszer, ahol először is magát az oktatást és ez az hát egész szó Szószoros értelmében úgy van, mint hogy annak idején ezt mondták, hogy ezt mindenki oldja meg a saját szakálára. jelen pillanatban az egész státuszkó fenntartása fontosabb, mint, ezeknek a részlet, mint ezekben a részletekben elveszni, miközben ezek a részletek a hétköznapokat tekintve nem teljesen lényegtelenek, vagy idő ővel egyre lényegesebbek kívánnak. Hát igen, ez így van, de jelenleg ez a És ezt egészíti ki az, hogy a CEU pedig vállalta közel 70 vidék és határon túli hallgatónak a kollégiumi ellátását. Így van, így van. ez ugye önmagában egy szociális segély természetesen. van egy jelentősége annak, hogy érkeztek-e új oktatók vagy sem? Hát azt gondolom, hogy abszolút van jelentősége, mert egyrészt, egyrészt erkölcsileg van jelentősége annak, hogy kik és hogyan jelezték azt, hogy akár ilyen feltételek mellett is beszállnak az oktatásba, hogy ne lenne jelentősége. Szerintem nagyon nagy erőt ad mindenkinek, hogy az így történik. Ki az, aki egyébként a tanároknak a jelentkezését elbírálja? Ki az, aki azt mondja, hogy taníthatszik? Hát igen, ez egy jogos kérdés, szerintem ez a közösség mondja azt, hogy, hogy taníthatsz itt. Ugye, de, ez de ha a nevek, vannak amik... új tanárok, akkor ők, hogyan, ők, ők hogyan, hogyan lettek elfogadva? Hát ahogy eddig is, ugye eddig is az történt, hogy ahhoz nem kellett az egyetem foglalkoztatásában állni, hogy valaki, akit a szakmai képességei, vagy múltja, vagy teljesítményei ezt a szkúzusokat tartson. Ugye nem hiszem, hogy a, Tehát hogy ez, ez eddig is azoknak a kompetenciája volt, akik az egyes osztályokat vezették. Tehát ők fogadták be a képzésükbe uh, hosszabb vagy rövidebb távon azokat a Ilyen már tanárnak minősülő művész kollégákat, akik, akikre valamilyen módon szükség volt, vagy akik jeleszték, hogy szívesen jön. Ugye a filmeseknél merült fel az, hogy nekik olyan igényeik vannak, tárgyi és pénzügyi igényeik, amelyek, amelyek megkülönböztethetők a többiektől. Velük mi a helyzet? Hát igen, ez a legnehezebb ügy, nyilván ezért fontos, és ezért mondjuk például ennek is azt hiszem majd primátusa van. Tehát valószínűleg elő fog, fog az egyet uh, ezeknek a feltételeknek a megteremtésére költeni, uh, mint a jelenleg tanító tanárok fizetésére, hiszen ez nélkül nincsen korszerű kérdés. Ez nyilván ez a legnehezebb. Egyébként, uh, hogy mondjam, a, a filmes szakmának korábban is voltak, uh, nagyon erős támogató <coughs> gesztusai, tehát általában az ffm nagyon szerény költségvetésű oktatási intézmény, eddig is azért volt működni, mert, mert nagyon kedvező áron tudott bérbe venni, mondjuk lámpaparkot, vagy technikai segítséget, vagy üttermet, vagy labormunkát. Tehát én szerintem ilyen típusú nem közvetlen anyagi jellegi támogatásokat is fog kapni ez a képzés. Ha nagyon röviden akarnék fogalmazni, akkor azt mondanád, ami régen ki volt írva a tatarozás alatt lévő üzletekre, hogy a tatarozás alatt a zavartal üzeme? Hát ilyen, valami ilyeset, igen. Akkor jöjjenek a megy a tortán, van-e egyéni kommentárod avval kapcsolatban, hogy március 15-e alkalmából az új színház és művészet egyetem oktatói karában milyen díj eső hullott? Hát igen. Hát ez ugye valószínűleg ennek elsősorban az az oka, hogy Magyarországon van egy olyan törvény, ami lehetővé teszi egyébként az eset, korábban szigorúbb első szabály működött, tehát nálunk például egy idő ez nem volt lehetséges, tehát lehetővé teszi azt, hogy művészeti, állami középdíjak vagy felső díja birtokában kerülni a doktori képzést, amit egyébként nem lehet. Tehát egy magyar egyetemen, ha te elkezdett tanítani, akkor 88 éven belül doktorát is kell szerezned, ömre eltávolítanak az egyetemről. Ez, ez a kivételt képeznek az így módon díjazottak, akik tulajdonképpen docensi fokozatot kaphatnak, anélkül, hogy doktori képzésben vettek volna részt, ez azért fontos, mert nyilvánban az FF-ének az adminisztrációját és akkreditációját azért lehet fenntartani mert ha kellő számban vannak ilyen egyébként a, a szokásból kivett, és rendkívüli módon dolcensi címmel olyan felruházott, vagy egyetemi tanályi címmel a oklatók, akkor ezzel az akkreditációval, már nem lesz baj. Én gondolom, hogy ez volt a cél ö, inkább, és nem egy ilyen rövidtávú jutalmazás. Én, én inkább azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen pénz volt, hanem, hanem, egy, ö, hanem egy olyan gesztus, amivel ott szültávon akarnak sző. Akkreditációt biztosítani. Úgyhogy ez teljesen nyilvánvalóvá vált az elmúlt egy évben, hogy nagyon kevesen vannak az, olyanok, akik belementek ebben a helyzetben abban, hogy a szidói vezetés. Végül, de nem utolsó sorban, van még egy megy amely kiegészül egy e-mailrel, ahol a szenzitív adatokat el kell hallgatnom a író, mármint az e-mail írójának érdekében. Ez egy részint a magyar narancs részint a demokratikus koalíciónak azon megnyilvánulása. Dr. Olá és a demokratikus koalíció országgyűlési képviselője, sajtótájékoztatóan emlékeztetett, nem kis felháborodást váltott ki az egyetemek privatizálása, és természetesen az is kidőtt, hogy a Fidesz kormány nem a felsőoktatás iránti szeretetből lépte meg ezt. Maga a szöveg egyébként tartalmát tekintve inkább Vállalható, mint a mondatok fűzését, illetően e én elhatárlódom, tehát ilyen módon én nem fogalmazok. Olála és elmondta, a demokratikus Koalíció nem fogja annyiban hagyni, hogy a privatizált egyetemek alattványaitól milliós fizetéseket talicskázzanak haza azok a fideszes, csókos haverok, akiket beültettek a kézbe. Én egyébként, ha akarnék se tudnék így beszélni. Másfelől pedig a magyar narancsnak arra a cikkéről van szó, amely március 17-én jelent meg. Bajkai Fazeka Sándor és Gyögy László, és havi másfél milliót keres az egyetemi alapítványoknál tetszár szilárd írása, és ezzel kapcsolatban az alábbi e-mailt kaptam, és aztán az utolsó szójoga tiéd lesz. Kedves Fiala János! A mai napon az alábbi cikket dörödöm, dörödöm, e, e, osztottam meg a Facebookon részben, azért, mert azt gondolom, hogy ez nem jó, ez a Magyar Narancs cikkével kapcsolatos. Nekem már az alapítványi rendszer sem tetszett, mert nyilvánvaló volt, hogy ezen keresztül a kuratóriumi tagok zsebébe is jól kitémhető, és ez a mi egyetemünkön is így történik, legalábbis a cikk és a kifiselői vanyolnyíg alatkozatok alapján. Az csak részlet kérdés, hogy nálunk van szenátus, tehát a kuratórium leginkább hagyja a döntéseket, hogy pontosan mit csinál, azt nem tudom. A megosztás után, már mint ennek a címnek a megosztása után, néhány órával az egyetemnek egy magas beosztású alkalmazottja írt neki, és egy privát üzenetet kapott az e-mail szerzője, aki nekem írt. Szia XY, itt egy Keresztnév szerepel, én nem akarok beleszólni a Facebook tartalom megosztásaitba, eddig se tettem, de most nem tartom jó ötletnek ebben az ügyben a demokratikus koalíció melletti harcos kiállást, főleg most. Hogy ez miért a DK melletti harcos kiállás, azt nem tudom, valóban ők jártak ennek után, és persze akár kínos is lehet, hogy. Ennek az oktatási intézményéről milyen fényes bizonyítványt állít ki a cikk. Mégsem gondolom, hogy ez most egy forradalmi tett volt, amivel az internet lépét lázítanám, hogy át egy nem jó az alapítványi struktúra, át kettő a mi kuratóriumi tagjainknak kicsit indokolatlanul több pénz jut. Ezt már mindenki dönts el maga, mindenki vonja le a saját következtetéseit, a cikk végén megtalálja, megtalálja az egyetemi fizetéseket összehasonlításként, ugyanakkor valahol elkeserítő, hogy egy ilyen megosztás kapcsán leszólnak az embernek, hogy ilyet nem élik. Üdvözlettel XY, aki lehet férfi, vagy lehet nő. De melyik részéhez szóljak hozzá? A generál! Itt, Én nem hiszem egyébként, hogy az elsődleges célja ennek a, az alapítványos díjnak az volt, hogy, hogy bizonyos emberek, akik ezt valamilyen elt szerint megérdemlik vagy kiállják maguknak, megkapják ezeket a pénzeket. Ez egy járulékos hasonló. szerint itt, mint ahogy nagyon sokszor elmondtam, szerintem veled is többször megosztottam ezt a mert itt mert egy, itt egy sokkal nagyobb szabály van szó, itt a teljes magyar felsőoktatásnak az elfoglalásáról van szó azért, hogy egy esetleges kormányváltás után is ezt a nagyon-nagyon fontos területet olyan emberek irányítsák, akik egyértelműen a mostani kormányhoz köthetők, és annak, a ilyen tartoznak, ezek szerintem már csak ilyen járulékos uh, apró pénzek. Az, hogy uh, a, a, nekem ebben az egészből az volt érdekes, hogyha valaki ezt uh, bármilyen módon szóvá teszi, vagy ha megoszt mondjuk egy DK véleményt, akkor a DK kiszolgálójává válik. Ez nagyon jellemző arra a diskurzusra, ami folyik minden területen. Tehát, hogy egy nagyon furcsa folyamat zajlott lesz szerintem az elmúlt uh, tíz évben. Uh, és akkor most még egyszer visszautalok a Navarra Tisas beszélgetésedre, ahol neki elsősorban az volt fontos ebben a hosszú történetben, hogy elmondja, hogy ez nem fel hanem politikai kérdés. Tehát, hogy az a jelenség a fontos számomra, hogy bármi, ami bekerül ebbe a diskurze, mint téma, az úgy kerül be, mint egy pártpolitikai politikai küzdelem eszköze volna. Ez ugye a műsorod előző részére is igaz. Tehát, hogy miközben maga a politikai tevékenység démonizálva van, a közben ugyanazok, akik démonizálják a politikai tevékenységet, azok mindenből politikai tevékenységet csinálnak, és ez valami egészen elképesztő paradoxon. Nekem ez jut eszembe, vagy ez a, ez a legfontosabb, ami ami bírt erről a dologról. Azt kérdezem végezetül, hogy egyfelől jelezd, hogyha eljönne az a pillanat, amikor hamarabb kellene, vagy kéne beszélgetünk, másfél, meg a, a hamarabb az arra vonatkozik, hogy ha csak nem történik valami olyasmi, ami igényli a mi kettőnk beszélgetését, mármint e ügyben, akkor nagy valószínűséggel ez az Alkotmánybíróság megszólalása lehet, ha én ezt jól Igen, abszolút egyetértek, mert szerintem egyébként egy viszonylag csendes időszakban, nyilván, hogyha a feltételeink jelentősen javulnak, arról talán érdemes örömmel beszámolni, de egyelőre még nem látszik. Tehát akkor lehet, hogy, hogy amiatt korábban is beszélgethetnénk, bár így volna. Kívánom, köszönöm a rendelkezésre elvást. Én is köszönöm. a. Német Gábor. Tőle. Szia Gábor. Német Gábort t hallották. 061-911-168, még 280 másodpercen át. Zöld erdő mélyén, kis patak szélén, párjával ér, egy öreg cigár. Minden nap kísérleti Szép műsor, műsor járján, minden nap utolsó adás, a ágó, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 3-5 hét után, szépen, de még 7 óra előtt találkozunk. Könnyen lehetséges, hogy az egész műsor szépen, rendelkezésre áll a beszélgetésre. Még nem tudom. Hol van a Távolétemben döröpont, fiala Janos Kukac, gmail.com. Most még négy percen át 061911-168. Éljenek vele, vagy döntsenek bősz be belátások Én szerint. Én elköszöntem. Egyszer még had musikáljak, szíven úgy igazán. Szeretném el hogy él még a vécégen. Öreg cigány, a vén cigány yeah. <tos> És a vén ember eltepert csendben Hóna alatt a kopot hegedült A légvér járni, lábain állni szívében mégis ott él a derők. Városba érve a lépe egy csillogó fényes terem jár. Vére fellobban, szíve megdobban, s középre tippek az öreg cikká. Nagyságos uraim, kér! Nem tudom, ismer nekem néni. A friss. Koronavírus híreket nem találom. Ezek nyilvánvalóan már a műsor vége után fogják publikálni. 0619111168 még a 130 másodpercen át. Öreg szígál, a Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó, uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissen a kajtót, ezt a vérrajkó, Látni szeretném, repülni tud e Ugrik a pincé, kap Nyitva az ajtó, kész a hatás. Jó párja már halva találja, Beszól az anyu, urak, jó mulatás. Nem musika, sohasem már, Csendes lett már a vén Erdőben alussz már, vagy Vadgalan vén anyok a sírját Mirákkal díszíti már Fadgalom sírvadallója Hogy élt egy cigá Éreg cigá A végcíg <Sessz> Love it up, up, it up, love up, up, it up, it up.